بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البيت وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقه قولی <تصفيق> سورت البقره سورت کې بیان دي څلورو مسایلو دلو بیان د توحید الله رب العزت بیان د رسالت ده نبی علیه الصلاۃ او ریم بیان د او سلوورم بیان د انفاق تیس بیل الله تعالی داوس دغه ریسه شروع شو شیوا د دې کې اسوه د رسالت نبی علیه الصلاۃ والسلام دلو او نه اعتراض نو پر رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام کووی اعتراضی نمخ کی ذکر شل، کووی ما واتم اعتراض پامینس کی دری خبری وی. یو خبری بیت د ہی دپار جوڑ دی تا سپکی ولی شرک تووی ای مشرکی نو. دویم داکم پیغمبر ابراهی نبی علی السلام چی دی دپار ابراهیم علی السلام دعا کڑی وی ولی تینکار تووی. درین در توحید مسلا دا مشترک مسلا و اتاسو سنگا دا دین انکار کوئی نعمی سبق سورت البقراء اول سپارا آیات نمبر ایس یو سلو ویشتم نمبر آیات مدهی پدی آیات کی بیت الله شریف جوړول او د دې بنیاډونی اختلاف ذکر دی بیت الله شریف په ولچا جوړې په دې کې اختلاف دی بعض علماوي د دې تعمیر فرشتو کړو او بعض علماوي د دې اولنۍ تعمیر ابراهیم آدم علیه السلام کړو پت سره لماوی په مقصد د مکه اول آبادی ان اول بیت وذع علی الناس الذی ببکه تا مبارکن طولنا اول آبادی په مقصد د مکه د بیت الله شریف شویده بیا توفانی نوقی د کلا آبادی دی خراب شوه بیا ابراهیم السلام د دې آبادی ده هغه غین وروستو مشرکین او د نبیاره صلوات و سلام د بيست نمختي د دې آبادی او نبیاره صلوات و سلام پکې هم حصہ اږستو او مشرکین چې آبادی کونه مخه یو په ل دروازه و چې ته جوړه کا چې هرڅوک دې تني زی چاته زمو اجازه پي هغه وینکم حتوی مقام دے د دې خپلو کې مشوره کړی وای کم حلالي پیسې وی خپل کې وراغونډی کو او په دې باندې د بیت الله شریف تعمیر وکړو دې سره چې کم حلالي پیسې هغه ختم شوي حتوی مقام دا پادشه دې ته بهر کړی نبی علیه السلام یو ذل عیشا رضی اللہ و طلنها تا فرمائی قوم نبی ایمان را اوڑا ای کدا نبی نما بدا پا بنای ابراہیمی بانده جوڑ پڑی وی دا حتوی مقام با میں پاکی هم داخل پڑی وی خودی خونو پویگی دیتا دم رپوها نیشتے دیب اصلا چی بیا مرتد نشی واپس نشی او دی بووی پیغمبر د ځان نه وی تاريخي په دی بیت را جوړ کی دین ارستوয়া عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنهم کله چې د مکی ګورنر جوړ شو او مشر جوړ شو داغه مشرې حواله شو هغه تا هغه هټی مقام چې دی هغه په بیت شریف کې داخل شو کله چې داخل کو نوحاجاج بن یوسف حغه له خلاف شو. حتی مرته بهنه کاتلہ بیا ور دوی کار نبی علی السلام اب بکر رضی اللہ و توم دی خلکو ندی کړی. ترا پاسی او د هتی مقام د بیت الله شریف کې داخله. تر دې پوري چې هغه سره جګ شروع کړه. عبد الله بن زویری رضی اللہ و ور سره جنگ شروع کړه. تر دې پوري کله مسلمانان شهیدان ته شروع شول. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی تمر طراغی ته سوکم داو او بکر رضی الله تعالی نن نسو دا اسماء رضی الله تعالی حازیو نور او طیبه چې په حق باندې کف باطلې مخکی که په باطله وینو مخکی باطل د جنگ و شروع کولو او که په حق باندې ونوړی او یاد ساته چې کومې وینې په پنج باندې ګرځي چې په پوندې حل ویني ګورې رانی شي او ځکه خلک څنګه واپس کیږي د دې صغمو پرواونه کوي عبد الله ابن رضی الله تعالی به شروع کړ تديب پوری تهجاج ابن صد گرفتار کړ چې کله گرفتار کوه سورز یې ځوړن کړیو چې کله سورز مور ځوړن کومور تیرېدل ویدا څنګه شاسوار دې تر څو پوری ده بل اسنری څه وی او تر څو پوری ده تاسو موردم رب حاضر و کرے چې حاج ابن الصف ده خبر او رضا ورته کوځي کې شهیدی کې ده د مور لدا خبرې کې درما په څور وسور کړی دی به شهیت د هغه نه روست او بیا حاج ابن الصف راته سيد او هتين مقام ديره بي بيت الله شریف نه بهر کړ او بيت شریف تاميري بیا وکړ کله دې بهر کو نه ټیم کې بیا ولا مو فتو او امام مالک رحمه الله نور علماء حتی مقام د بس په هر پادشي ځکه کله مسلمانان یو کس راځي یو امیر راځي هغه به د ننکې بل به بهر کې یو لوی اختلاف به تنې اگر کړه ټول علما او اس متفقه فتوا قیصلون دقدران چې حکم هتی مقام بهر دی په دې کې عبادت کول د قط سيدي له کس څنګه د نننه بیت الله شریف و مسلمانانو اختلاف دی حتی با او رسی که دا مسلمانو طاقتون اقبل میسک با شروع شید. او دا دین نقصان حاغبا غیر مسلمو و کفارو تلات شید. دی وجن امام مالک رحمه اللہ نور علماء بحر تایم چی فتور که چون دا حتی مقام دا بحر گید. و بینی ابراہیمی که دا حتی مقام دا دین نوک. دوستک ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف جرکڑے و از یرف و ابراہیم القواع من الب یو قول د علماء دا دی چې دا بنیادونم ابراهیم علی السلام به واپس کې زړه یې جوړت بنیادونم د دې ختم شې دویم قول د علماء دا دلته یو فروازې کړی دا پر آبادی په ابراهیم علی السلام کړی و او لاندې آبادی چې کم دا بنیادونه د حقي باکو جبريل علی السلام راغی دا غی خدینه ورتوک او ابراهیم علی السلام په هغه پر آبادی شروع کړ نو یې زیار فر ابراهیم او کا کرے چې عیوشت کې ابراهیم علیہ السلام دنیا دنیا منه البيت د بیت الله شری و ایسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ځانو دعا کوله ربانا تقبل منا اے رب زمونږه قبول کی زمونږه د عمل ان کنت سمی و العلیم یقین ان ته الله تعالی اوریدونکي او په حزات دین ربانا تقبل منا کی شر دې طرفه او گو راب دوان پیغمبران دی ابراہیم علیہ السلام هم پیغمبر دی اسماعیل علیہ السلام هم پیغمبر دی کار چی کی هم کئی نو دا اللہ رب العزت پا حکم سرکی چا اللہ ور تا حکم کڑیو کور هم چی جوڑی نو دا اللہ رب العزت کور دنیا که تولن بہترین زیبت اللہ شریف داغی بنیاد آغا آبادی خولیکن دانو چرمو خودی روچت کارکو او دا خصرف مونک دا عزاد حسل دی بلکه بیاون دعا کې مداوی چاله زموږ عمل قبول کی دی دیو جن علماء ذکر کوي چې انسان یو عمل کوي نو ورپسې دعا د قبولې د خامه اخته زی صرف عمل کول نی دی روز تو سوره اعراف کې ورای شي الله رب العزت فرمي من جاء بالحسنات فلهو عشر صالحا چا چې وني کېما ما زپ یو فلص به بدل ورکړي اوزایک علماء قران دانی دې ذکر کړی من فعل حسنه ده جای نیکی وکا نیکی خو ډیر خلق وکي خلک اندای نیکی به الله رب العزت پر سبول دي قبل ول دي هر انسان نیکی وکي خلک اندیا کاری پنيته وکي هر نیکی وکي اور پسې زر گناو نیکی بربادي وکي نیکی کول ورپسی پسې ده دي دعا کول جل رب العزت زماد عامل قبول کی او د انبیار السلام د نیکا نو خلقو د اېبراهيم علی السلام اسماعیل علی السلام پیغمبر دی د ذکر کې او رسو سوره ال عمران درېم سياره آیات نمبر 35 فینځه دیرشم نمبر آیات کې بی مریم د الله پرمبا نظره او منښت کړی او خپل زوی د بیت المقدس د خدمت د پاره وقف کړی دی خو بیا هم هغه دعا کوي نو آخر د آیات کې ذکر دی سوره ال آیات نمبر 35 کې فَتَقَبَّل مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِمَرْيَمَ وَإِلَٰهِ الزَّمَانَ دَأَ مَلْ قَبُل كِي يَقِينَن تَأْرِيدُن كِي أَبُو حَزَاتِي نُعْمَل كُل خُبِيَادَ قَبْلِ ذُلُهُمْ صَالْ كُو إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَقِينَن تِ الله رَبُّ الْعِزَّةِ السَّمِيعُ سَمِى پدو مانو باندرزي اوريدلو پمانا د قبلولو باندي عمرزي الله لِمَن حَمِيدَن اوريدو قبلِي الله یاله توریدون کې او قبلون کې اللی مو پهذااتې رنا وله مسللمنی لکان اره به زمونګ او ګرض مووله مسل مینی لکاندار د پار د خپل ځان دوته ممسلم مینی لکه تعدار رومان ګرکي مخسینا مونا ل تادار خو زمونګ د تعبیداری خاالسه کې او مون کی توحید مونگا واحدین جوڑ کے او تفسیری کبیر کے امام رازی نے ملا ذکر کی اے موحدین مخلصین لا نعوذ الا ایاک یلالم واحدین و مخلصین جوڑ کے جس دان بغیر مون دے بل چاہے عبادت نہ کروں و من ذریۃ تناد اولادمون نا امتم مسلمۃ یو اممت یو جماعت یو ڈلہ دابیدار دا پارد زن خلق، و ارنا مناسکنا، او اخی مونتا مناسکنا، یو مانا دا مناسکنا دا احکام دا حجب، الا دا کم حجب حکمون دی حاغا مونتا یا ارکان او افعال دا حجب، یا مناسکنا مانا مجاہد رہی محلہ کری مواز الزبحی، حاغا دا الزبحی دی جکم دی قربانی کیجی حاغا مونتا اخی، وتبالینا الا مهربانیو کې بوم باندې یا کوتبالینا الله ته مون باندې رجوع در رحمت کی یو قول علماء دا دي ان بي عليه السلام باندې رجوع در رحمت وی خداده په درفه زیادت دپاره وی چې الله نور مرابانه زیات مهربانیو او الله دفضل او مهربانی نو سوق مړی کی من اولادنا العاصمین ی الله ته زمون په ګوننګارو اولاد وباندې مهرباني وکړي زغی د پاره دعا وکړي اینا کنت تو وبرحیم یقینا ته ای الله رب العزت توبه قبلونکې او مهربان زاتي ربنا و من هم منهم ددویمه خبره چې د پیغمبر دعا د ابراهیم علی السلام ده دی پیغمبر د پاره ابراهیم علی السلام دعا کړې و و ابراهیم علیہ السلام دا دعا چکل بیت اللہ شریف جوکو، ہاگا وقت کی دا دعاو کا. حدیث کمرازی تفسیر مداریکی مامل سکریم اللہ ذکر کری. نبی علیہ السلام فرمیلو، انا دعوت و بی ابراہیم و بشرا عیسی و روی امی انا دعوت و بی ابراہیم دعا دا پلار زما ابراہیم علیہ السلام، زما مشر زما پلار چکم مادا پار دعا کری وان ابراہیم علیہ السلام، دا حق قبولتیم یعنی حقا دوی قبول شوی دویم و بوش ایسا علیه سلام سا زیره ما ایسا علیه سلام سر صفکی و رسولایش تشتیم و سپارکی ایسا علیه سلام خلک و تبایان و تقریر کلو و تقریر که دا خبرو که و مبشرا برسولی من بعد اسمه احمد زمان روس و پیغمبر براشی که دا حقا نم دا احمد نبی علیہ السلام پر بارک آغا بشارت خلق و تورک نبی علیہ السلام ورو ورویا امی او دقل مور خوبون ایمان مور د نبی علیہ السلام در نبی علیہ السلام در رسا پیدائشن اشپک میشت مخی بہترین بہترین خوبون بیلی دلی دیو جی نعزید اقل مور آغا خوبون ایم چاگز اما بارکی نلی دلی ابراہیم علیہ السلام دعا کردی تقریبان 2000 کال وروسته د ابراهیم علی السلام هغه دعا د نبی علیه الصلاۃ په شکل کې قبول شو. او ربنا ایرب زمونغا و ابعث فیہم رولیگی په دې رسولم مینهم بی غمبر مینهم د دواینه د جنسنا مینهم کی اشاره دی طرف ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه دی. دغه چې بریلیان وی چې نبی علیه السلام نور دی نو خبر دا خبره صحیح نه ده واجداده رسول منهم ابراهیم علیه السلام دعا داد کړی و او الله رب العزت دعا قبول کړه نبی علیه السلام هغه بشر دی په لحاظ د جسم سره نبی علیه السلام انسان دی بشر دی او کم چې نبوت و بیان د نبی علیه السلام دعوت د دا نبی علیه السلام پدې اعتبار نبی علیه السلام او کمکی بریلین داویکی نور من نور اللہ نبی علیه السلام داللہ دا درانان دا نور نور دی دا خبر بلکل سین دا داویکی نبی علیه السلام سوره نویزة که دا نور رو و دا نور سوره نیوید و دا خبرم غلط بخاری شریب کیه دیس رازی نبی علیه السلام سوره یو دیب Being De Inbiyы علیه السلام فرمی نبی علیه السلام کورتا راتو دا در اغدا راتونا مختی ما دا نبی علیه سلام سوره و لیده دویم دا زه ورواملې نه وی چې د انسان سوری نیوی روس tụتوره راته راځي د الله نکان بندگان په خپلم تابعداري کیدله او دا هغه سوری د الله تابعداري کی وسنګ چې انسان عبادت کوي د انسان دا سوری مې عبادت کی. نو پدې کې څه بل خبر وي چې انسان سوری دی وګینی بل پیغمبري صلی الله و سلام یو قرآني شریف غنو آیاتونه معلومې چې نبی عليه السلام په خپل فرمي انما انا بشر مثلکم سوری که هف ایکسود دس برایشی، دستاسو پرنگی انسانیم، دستاسو پرنگی بشریم، بل نورو پر بشر کسو فرقونه بی، نور ده هاگه برس نسلنی دی، هاگه ده چانه پیدا کیگی نا، فرشتی ده چانه پیدا نیدی، الله رب رزب د چانه پیدا نیدی، پلار ده چلتی نیشتی، نو نبی علیه السلام قپلا او نیپونی او پورا خاندان نسا بل نور چې دې هغه نفسه پیدا کیږي نه د نور اولاد نیوي نو د فرشتو د الله اولاد نشته د نبی عليه السلام کو اولادو نارینو کی هم او زنانو کی نور چې دې په هغه شهوت نیوي فرشتو کې نه شهوت شته نه نازو بالله منزارک الله کې شهوت شته او نبی عليه السلام کو ودونه کړی نو نبی عليه السلام نور کې دی بل نور چې دې هغه फरक نه کوي نبی علی السلام خرا کړی اساګی کړی دی نور جدی حالت قضی حاجت نرازی نبی علی السلام ته حاجت راتله نور باندې بیماری نرازی نبی علی السلام باندې بیماری نه راغلی دی نور کو یو حالت وي را بدلیگی ديږي نه نبی علی السلام باندې حالت څومره مختلف دي څومره حالت نور غنو جو حادی نبی علی السلام په اعتبار دعوت او په اعتبار دا بیان نبی علی السلام رڼا که خلکو ته رنا بیانوله او بدن په لحاظ باندې نبی عليه السلام بشر انسانو او فرق داو نبی عليه السلام پیغمبر او هغه توحید او ان انسانان دي توحید نكړي يذلعلهم اياتك نتوث قرونا د نبی عليه السلام کي يو يذلعلهم اياتك دللي پري باندې اياتون سان ذين ويعلمهم الكتابا قودنا کي ديتا د کتاب ول حکمت او د سنتو د حديثو صلورم ويذقيهم او پاکي د لړاين د غلط اخلاق غلط اعمال او غلط وقایدونا انک انت العزیز الحکیم یقینا ته الله رب العزت غالب او حکمت والا ذاتین دلته یو علمو همو کتاب د تعلیم باور کې د قرآن او د سنت قطعا د رحمہ الله کوه امام قرطبي ذکر کړی دارنګ ابن کیسیر اول ج 125 صفه کې چې کله کتاب نورست حکمت راشی دا په معنی د سنت باندې دي مشکلات القرآن کنورشا کشمیری رحمہ الله او زاد المسیر کی ابن جوزیری رحمہ الله هم دا ذکر دی, دی او دي دی, دی حکمت نه مراد سنت قطاد رحمه الله مقاتل رحمه الله او هو حیان رحمه الله نورو ذکر کړی دي چې مراد د سنت دي د تعلیم اور کې دي ته قران او د حدیث او قران او د سنت دا. او اصل اعلی تعلیم علم خودنه حق ده دي ده یو علم دی زم فن دی درې کې سب دي علم د قران او حدیث په ته ویلې کیږي فن صرف ناوا وا فلسفا دا دانور سيزونه دا فند او درم کې څه دې کې څه دا د انګريزي تعلیم دا کې څه دې ځکه صرف دیمت باندې وی چې په سر او ګټما او کې څه وی دې لپاره چې څنګه ټپو سواب ثواب د لپاره خصوصي کې نه علم اصل د قران او حديث دا کوم افواه دې توې لیکي علم نو د پیغمبر کار خلق او د قران او د حديث تعلیم ور کول خو دې نه نبي عليه الصلاه والسلام په خپل یو طرف ته اقوال سره د دې خلکو ته بیانو په دین طرفه عمل دین نبی علی السلام دا د خلکو ته خودنه کوله بل طرف ته صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته دې تعلیم ورکوله کله چې قرآنی شریف نوراغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام چا د خودنه او نو کوله کله چې قرآنی شریف راغی نبی علی السلام بیا خودنه شروع کړ او حدیث کراځی نبی علیه الصلاۃ فرمیل انما بعثوا معلما انما بعثوا معلما زر علي ګلیشی وی ما معلمه خودنه کوونکی نوبيلي سلام خودنه د قران او د حديث خلکو تکوله دارن يو حديث کراځي د عائشه رضی الله تعالی عنها ته پوسو چې د اخلاق سو عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمي کانه خلقو القرآن دربی علیه السلام اخلاق قرآن شریف خ no, Pomis ابن جزیر اللہ resonance کر قرآن تصرف تصرف کی ک stress um د 들 Pvan słم اخلاق جردی ذا قرآن شریف تعليم د ایبال ایسلام گرز دل دن بھی علیه السلام نظر mí debe علیه السلام عمل ده حر خلق تابعounding کی قرآن شریف خمس عمل سره نبی علیه السلام خلق ت satellite شریف خوضلوا دارنګ په بیان سره نبی علیہ الصلات والسلام خلکو ته قران شریف د دې خودنه ورته کوله او د دې بیان نبی علیہ الصلات والسلام خلکو ته کوله بل طرف نبی علیہ الصلات والسلام عملا هم د لري ارقم نبی علیہ الصلات والسلام باکه خلکو ته خودنه نبی علیہ السلام کو تر دې پوری چې خلک یې نبی علیہ السلام خلکو ته الا راجونی یحملونی الی قومی لوبلغ کلام ربی آیاتو کې دا چې دا یو سړی شته چې ما خلق قوم ته ووځي چې ورته د الله کتاب بیان کما نبی علیه الصلاۃ والسلام کاروم دکو چې خلکو ته قرآنی شریف وودلو د دې خودنه به خلکو ته بل طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام کلا د خلکو فضل ذکر کې څوک چې قرآنی شریف خلکو ته او دې بیان کوي ګله د دې مرتبه ذکر کئ حدیث کې راضي نبی عليه السلام فرمایل بخاری شریف دیز روایت د علی رضی الله تعالی عنہ خيركم من تعلم القران وعلم تاسو کې به تر هغ سوګ دی چې سو قرآني شريف نور خلقو ته دې خودنه کوي ودا به تر سړې دی به تر ولي دې ابني جوزي رحم الله ذکر نبی عليه السلام نور خلقو ته به تر نه دی ویلي ورنہ نو خلق کو خدا خلق کو پاک راضی مثال پتو نیس را که سک انجینیرنگ اس دکی خدا هم د خلق کو پاک دا کمرہ دا جماعت بز چې سړی جوړی کور جوړی ناغورته دی نقش ورته واچی خدا هم کو خلق کو ته فیدا رسې داکتر دې نو دام د خلق کو علاج کئ نور چې کو می پیشې دنیا کی خدا کو ټول د خلق کو په خدمت کې لګی دي نبی علیہ السلام حاوی بهتره ندی ویری او قران شریف වලته بهتروی وځیبني جوزیره مهولاد حا ذکر کئ اصل سره پړي کړه قران شریف والا دی ډاکټر به ال سی ډاکټر وی کله چې دی قران شریف ځکی پلي ځان پوښت د به دوكان کئ بچا ګور دی باندې خرڅی بچا نه بس نورو بازه واغه خرڅ غلط علاج باندې کئ خپل دکانداری باندې کئ ګینجر وی ال ف سی انجینر وی کله چې دی په شریف او په او په اسلام دی پوښه به صحیح کاری کئ هاری و پیشی به علاق پل پیشی صحیح ادا کله چې د په پا زندگی که قرآن شریفو او که قرآن شریف نو نو ده دا دیر داکر رای سنگ زالیمان داکران بیش ده هر طبقه که جده حقیب زلم تلا سروا چه و دیو جنا نبی علیه السلام خیر و کم من تعلم القرآن وی چه اصل کار دا دا پا ده پا که ده چه در پول پیشی ده تا مختاج ده پول دا دا پا ده پا راځي. او دنه بسي زکۍ د هغه مطابق بدیدار خپل کار او خپل کس ته کوي دی وه جن نبی علی السلام خیرکم من تعلم القران وعلم من ذکرت بل حدیث کې نبی علی السلام دا فرمیلی افضلکم من تعلم القران وعلم افضل پتا سکه ها رسول دی چې قرآنی شریف زکۍ نور خلقو ته د دې خودنه کوي بل حدیث کې نبی علی السلام دا فرمایلی دی خياركم من تعلم القران وعلمه تاسو هغه خيار تاسو هغه بهترین چونشي وی خلک هغه سو به جو قرانی نور خلقو ته دی خوندن کي بل ویت کړه راضی ابراركم من تعلم القران وعلمه تاسو کې زیات نیکان خلک هغه سو دي چې قرانی شریف زکه نور خلقو ته دی خوندن او كنوز العمر کې چې دثمان رضی الله و تمره زندہ قره روایت کنزروما کی تفصیل سره دی جنبی علی صلوات و سلام فرمایلی خياركم و ابراركم من تعلم القران وعلمها تاسو کې بهترین چونشي وی خلق افضل خلق نیکان خلق ها اوسو دي چې قرآني شريف په خپل ځکه یې نور نبي عليه الصلاه والسلام دې خلکو فزایلی ذکر کوي نبی عليه الصلاه والسلام خپل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یا ابا هريره تعلمنا سقران وتعلم فإنك فانك اممتا وانت كذلك زارت الملائكه قبرك كما يزار البيت العتيق ای بو حریرہ قرآن شریفی زکوانو رو خلکو تا دی خودنکوان فا اینکا امیت تا و انتا کذالکان <سؤال> کتا پدق سی او تا تمرگا غیچتا قرآن شریفی زکولو یا دی چا دا خودلو مزارت الملائکتی قبر کا کما یزارو الویت <سؤال> الاتیق سا دا قبر دا زیارت دا پاربا فرشتی دا سرازی سنگا چې خلط دا بیت اللہ شریف د زیارت دا پارزی نستا <مسطع> دا قبر دا زیارت دا پارا با فرشتی رازی دارن نبی علیہ السلام دا تر زویدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام حاضر تا فرمی یا علی علی من ناسل قرآن و تعلمه فا انکا امتا متشہیدا اے علی قرآن شریفی زکوانو رو قلق تقودنکوان فا انکا امتا متشہیدا کتا پلاس حال کې مرشوی چې قرآن شریف دیز دا یاد یا دی دا دی خودن اکولام مت شهید آسطا دا مرگ دا مرگ دا شهادت دیدیں شهید پرنگ اللہ رب العزت دیتن دا درجه رجب ورکی شهید دا رجب سدا شهید دا رجب دا دا چز مکان دا دا بدن خرابی بدن تا رکسان نیشی رسولی ام دقا دا قرآن شریف والا دی دا دا پبارکیم نبی علیہ السلام فرمی دی اذا ما طاح مل القران او الله تعالى الى الارض الله تاكل لحمه كلا اجر القران الشريف ولا يوتن وفاتي الله رب عزت زمكي تو حکومو کی الله تاكلي لحمه ازم کی دلي قران والا بدن غوري خراب نه کی غوخه اونخري الله رب عزت وي كه باكل لحمه وفي جوفي كلامك یا اللہ زبا سنگا دا دا وقو خرم دا دا کلام پروت دیں نو یو طرف تا که دا شہیدی و مرتبه و نو بل طرف تا نبی علیہ السلام فرمی قرآن شریف و راتم اللہ دا مرتبه دا عزاز ورتور کی دارن جو روایت الترغیب و ترغیب کی رازی روایت دا و بکر صدیق رضی اللہ و تعالیم دیں نبی علیہ السلام فرمی اغدی عالمان او متعلمان او سک محبا او سامعا و لا تکن الخامسان فتح لکا کلا چتابانی سبا راضی یا سار راضی دنیا کی چتابانی سار یا ما خامس وقت راضی نخامخا یا ساتا پده ورس کی یاقو عالمان تده قرآنی شریف عالم جوڑ شا بلتا دهی قودن کون کے جوڑ شا او متعل یاد ددي د کوون کې جوړشه هر او ضیا خو چاته خوزنه کوه یا زک... پخپل زهکل درین نبی علیہ السلام فرمیلو او محاً دی سرسلام محبت کوون کې جوړشا سوررم او ساامیان یاد د اوریزون کې جوړشا د سلوور تپونه بهر موزه یا خدا پخپل عده کوهی چاته خیا یاد دی او ری دل کوا یاد دی سره محبت کوا بیا ورته نبی علیہ السلام پرمی ولاتہ کنل خامص فته لکان تین زم م جوړیږي کی نه حلاک بشي تین زم نبی علیہ السلام ورته په خپل تفصیل کړي آن تب غزل علم او علم او علم والو سره بغو شروع قران او د قران والو سره په غوږو کې نه شرو شي دا پینځم جوړېدل دي او دا سبب د هلاکت دي کم از کم قراتې نشو قران او قران والو سره سره کې نه بغوږ کی نور څوک دنیا کې تا ته نه میلایږي چې دا غي سره کې نه بغوږ کی صرف قران والو ترې خیال شي چې دغه سرږي ټوبې نه لا چولې دادی او دادی اصل هغه په ځری کې نو ویني دا ظهور دی بیا شروع کی مجاز سبب د هلاکت دارنګه روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وقوفن راضي عبد الله بن مسعود او متعلمن او خادمن ولا تكن راویان فتهلكا كن عالمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي او عالم جو شي نه قران خو او متعلمن يا دوي زکوون کے جوړ شې او خادمن يا دوي خادم جوړ شې ولا تک رابن فتهلكا زلور م جوړیا غن هلاک بشي جنه خدمت کې ان قرآنی شریفي زکه او نه د دې خلقو ته بیان کئ باخله کې د قرآنی شریف د علم د پوها عریته معمولي وند کارخ کاری حال دا چې په مقدس مکه د قرآنی شریف زکه کول او د قرآنی شریف په خپل بلته بیان کول د نه کار په مقدس مکه باندې شکایت دي حدیث که راضی نبی علیه السلام پخپل خلکو ته فرمیل آخری زمانه کې چې خلکو تاسو گو صدر نکتون که ما و تعلمو القرآن و علمو هنناس تاسو معنی راضی قرآن شریف ازده کوئی او نور و خلکو تا دده خودنه کوي نبی علیه السلام سو سدنی اتوی مشکات شریف دیده زاد طالبین کمشتا یو پاکی نبی علیه السلام دا فرمیل راضی قرآن مانی زده کوئی نور و کوي نبی علیہ السلام بیا وږي ذکر کړي نو انمی امر مخبوز ول علم سینقبزو زغه یوته نماز ما خو برو قبد شي زغه دنیا نه لاړ شمه او علم ز دې چا به هم قبد شي ځکه هميشه پیغمبر نو چې به خلکو ته قران شریف کو دلو بلکی پیغمبری او کار دنیا کې فريخ داغه شاگردان لګي ايدي صحابي کرام رضی الله تعاله شاگردان شاگردان دا سلسله ر اصله سل دیزی پر رورس دل دین روس کچی دی بیاگا بیا نو خلق بوی شاگردان بوی آغوا بیان که بیا نبی علیہ السلام فرمیل دمر جہالت گو را آروان دی داس وقت برای فدي فدی خلق بوی داس زمان رای شی چه حتی ایخت رفا فی فریضتن لا یجدانی احدون این یفصلا بینهما او کما قال. تمره جہالت برای شي دو کسانو په اختلاف جنگ غړ برای یو مسئله پیدا شي د سوتن بديره پیدانې کې جدي په دا, دا مسئله حل کی تمره پوری جہالت برای شي نبی عليه السلام دا جہالت بس چې دوده فارې دا ویلو چې تعلم القرآن والمهن ناس بخپلم قران شریف زګي او نور خلکو ته تاسو دې خودنی شروع کړ دا کار د پیغمبر او يعلمهم الكتاب والحکمه او داکار دا کار د پیغمبر رسو سوره ال عمران کې مرآزي 164 آیات کې او سورې جماع دوم نمبر آیات مرآزي چې قرآنی شریف د دې خودنه او د دې بیان کړو. باصله کوي قرآنی شریزه پارا چیز د کینا د دې بیان نکي نو دا غیزه پارا بهاني شروع کی. وختانه وی وې جګړه چلنه ورته امیدان څنګه دي؟ چې قرآنی شریف ته بهاني جوړي غیزه د پارا خلقو کوزونو کې مختلف قسم شکوک او شبهات دي یو شبهه دي لپاره دا چې یو ګور قران شریف ډیر چت کتاب دی ډیر درون کتاب دی نو کدی کې درنه یو لفظ غلط شو لیکلو کې لا غلط شي یا په وایلو کې لا غلط شي یي سی ویری دا ودا څومره لوی ګنا ده خدای یو بهانه ده عام دنیا کې یو شي دا چا یو ماشوم بچي وي او غلط غلط ریکل کهی، غلط غلط ہوئی، خدای پی خوشحالی گی، زکی که او تیم برای شده با سهی لیکل ممیزدکی، سهی ویل بمیزدکی در سنگ چی دنیای انسان خوشحالی گی، چی دهی لکسی زدکی، اللہ رب العزت، یو خود اللہ رب العزت مین و محبت در بندگانو و سرزیاد ده دویم در اللہ رب العزت مخبری دی، او در بندگان در آغی ویل کهی خبر کوشش خوکی نبی علیه السلام والسلام کم کوم څړې شریف وی او د سینې شي ویلي ولذی یقرأ القرآن و يتتأتى توفی هو علیه شا قن فل او اجران کوم څړې جو قرآنی شریف وی د پویلو کینخلي سینې شي ویلی په ساګانو ساګانو ویږي یو وی وی وی ټکی دوه ټکی وی دا قرآنی شریف زکل ویل دته سخت او مشکل وی الله رب دې دو اجر په دې باندې ورکي یو دی اجر چې ویلې نشو د لاګیا دی ویې نه خېلی خوبه یې فری دینه د تکلیف په او اودین د قران شریف دا بیان د وجه الله <سؤال> ورته دو اجره ورته نور ته یو وجه دته دو اجره مې راویږي وداس یو بهانوی چې ګنې غلطه کېبولی کما چې قصدی نه لیکه الله چا ترذاب نو ورکی ګناه غوي ولکه ما تعمدت قلوبک مزره هزار کې راځي چې کم انسان د قصدی یو کار کوي هغه انسان ګنګاریږي او یو مسلمان چې دقرآ شریف ده کوون کې تعالب یا به چرته دا سوکی چې دقص دقرآن غلو ک یا د کس نسو د قرآ شریف ولوکی داسې او مسلمانو مخ د قرآ ک یا به چر دا سوکی زیم د خلکو پروو کې دا شکو شو بهه کي توقرآ دهکدي دپه د شپارله سوحلمونو ضرورت دی او شپارلهحللم دی چې نووي کوي دقرآ بهوي نه دهک به نه اول څوکې وی ښوړل سل مونږه ضرورت دی دي د دینه تاسو کې صرف د دینه مونږه مرضی او کنه ورزي ښوړل سل مونږه او کنه ورزي بل تاسو په خیال ته وی ښوړل یو علم قران شروع کړه په کې کنه ته ومتقبه باندې جوړی چې ښوړل سل مونږه په کاځي وینا او وی چې پکړدی شروع بل دا یو علم قران کریم فراي شه دا خو ذکر لدی تداو دې شروع وکړه دام یو علم دی یو په او اعلی او افضل دا دی بل یو غونبیار السلام و صحابه کرام رضی الله تہم داسوکني شو خوله کې غریش واړل سینو نه دی د پاره کړی قرآن شریف فازدقولکی فا ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من متذكر چوره قمر کې الله رب العزت سلور ذل قسم وکړي ولسمات دويشتمات دویرشمات او سلويختمات الله قسم وکړي دا کتاب قرآن اسان وست دی یو انسان د الله رب العزت په قسم او په خبر باندې یقین نیوی دا بحث انسان شي کدی بیا مو یو قران ګران دی قران او قران انتهی یا سند او کله مې نراشه रिजल्ट یو خوې زنانو سره مشهمن مشهمن دی وګوري چې څنګه قران شریف ذکر کړي دي د ذکی او کني ذکی او صرف لیک ټیم او لوټ توجه سره سو قران شریف کوي بل ګګم علما او دغه علمونو ذکر کړي و ده مطلب استخراج او استنباد دی یو سڑه د قرآن شریف پا د دینه دینا مسئل رو باسی پا اخپلا اخپل زانه ده ده تفسیر که و تفسیر ازدکل ده پارا یو تفسیر ماسور دی یو غیر ماسور دی تفسیر ماسور هاگه نقل را نقل تفسیر مخک موکر ده سڑه د استاز نووری تفسیر رو کتاب رو گوری ده تفسیر ماسور میلی کی دبل نه سره نقل کیدې د پاره د یو علم ضرورت نشته بس استاد نه پر صحیح عزت کتاب ویلو او د کتاب صحیح په ویشو ځلته بیان وتا دی تفسیر د پاره د یو علم ضرورت نشته دی دویوه تفسیري غیر معصورو چې مخکې نه را نقل نه د استاد تفسیر نه کې د کتاب خبره نه کې ته خپل سوچ او تدبر کې د آیات نه مسلو په واسه د دې د پاره د ضرورت شته د سره مې سره په المسرح باندې علم النحو باندې ځان پور کې علم الفقه علم اشتغال باندې سره ځان پور کې تاریخ باندې انسان ځان پور کې په دې کله سره ته ځان لمسيل کم چې ناسخ منسوخ دا, دی دا علم دین او مقري رسويات ناسخ منسوخ دا معلومي د دې لپاره د او کله سره صرف د قران شریف تفسیر او بیان او د دې ذکر علم ضرورت نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله کرام رضی اللہ عنهم نور خلق دا علم نکړو او آوی قران شریف ذکولو او نور خلق خدا به د بیان کول او بلکې سوکوې دې د پاره د علمونو ضرورت دی نو متقص خبرې خو د دنیا زمیداریم کې دې د پاره د علمونو ضرورت شته کنه مخکې خو بل دې علمیزه کې څنګه تزمداری کوم دقه سره لګیا کیږي خو یو سوکه اړه د کې په خپل په کې چیرې ځدکی شریف سره شکینه قران والو نه وره توجه سره کینه یو صورت دې وته غلطوی الفاظ به غلطوی الف بیت سی به غلطوی و خپل به تو سرادت کې د دې ذکر به شروع کی دا نور ډېری خبرې شته چې کم سړی کم هنر کم کار کم شوبه کې لګیا دی دا هر یو شوبه د فار د قصې خوې نمونه وبشته دغه د فار مخ کې څه آداب وی هغه کم د قصې لګیا کې او چې کړه د قرآنی شریف خبر راشي نو بیا دا بهاني شروع کی دې لپاره د علمونو ضرورت دی او جدادې نیوي کړي نو ته به نږدې کېږو نه وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او خوځنه بکې دي دا, دا کتابینه د قران ول حکمت او د سنتو ويزکیه او پاکي به دي لراتزکیه بکې دي یو د طهارت یو د تزکیه طهارت ظاهري پاکواري ته ویل کی تزکیه باطنی د صفاوالي ته ویل کی او هغه چازلې په قران او په حدیث باندې هغه چازلې انسان زکه ډیره پرته ده هغه په قران ماندی سميږي دا رنګ کینه بغض حسد تکبر دا ټولي بيماريان ده د زېدی دا چی سميږي نو دا, دا په قران شریف سره سميږي نو یو زکه مو پاکیب دل رايند غلط او اعمال او غلط او اخلاق او غلط او رواجن او رسمنه ان کنت اللعزيز الحكيم يا الله رب ال عزت العزيز و الغالب الحكيم حكمت والا ذاتي آخر د یاد کې عزیز او حکیم لفظي و لري نو د الله خدای نومنو عزیز کې اشاره چې څنګه الله رب عزت غالب زاد د د قصد الله کتاب غالب او زوره ور او په نوخ د زما ک باندې الله رب العزت د کتاب هیڅوک مقابله نشي کولی او رو څنګه قرآني شریف و مزید او حکیم صفت برای شي عوامي مو کې چې دا قرآن صفت دی قرآن و په ټول کتابونو باندې غالب او او څنګه او وی ب بیاهم زين یقین دی الله حضرت حکمت والا ذات دین او قرانی دی حکمت والا کتاب رالی لې ګری دی پدې کې حکمت پروت دی او قران غالب دی الله غالب دی زين کې سوال رات لوي چې غالب کتاب دا کمزوري خلکینه مننه نو غالب ذات وتعازاب ورکول شي جواب هوشه پدې کتاب کے حکمت دې هر څوک حکمت دې ځکو نيشي هر څوک دې شوق نه ساتي هر څوک پدې کوي نه راتلې کوشش کوي زه کدا یو ډېر حکمت والا کتاب دی او حکیم ذات خلقته مهلت ور کړې وی بیا مرت اعزاب نور کیځه حکیم دی ورنا پکار خدا وجدا غالب ذات کتاب دا غالب کتاب دی کمزور خلقونو منه الله وتعالی ذات عذاب ور کړې وی حکیم ذاته مهلت ورته ور کړې وی وم يرغبوا ملۃ ابراهیم الا من سفیا نفسا وم يرغبوا اون اوډینه بیملیکي ان ملۃ ابراهیم اد دین ابراهیم علیہ السلامنا الا من سفیا نفسا مگر هر هغه چې بيوقف ځان خپل ولاقد استويناهو في الدنيا او ته کیسه را غورکلو موږ دلته را په دنیا کې وانهو في الاخرته له من الصالحين او یی کینندای ابراهیم علی السلام په اخرت کې خامخا د کامیاب خلقونو به وي دنیا کې غورواله سو ابراهیم علی السلام انی جایلو کړیناسه امام بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام پلاسونو بانده جوڑ شه نور گن امتحانات پاکی کامیاب شده دنیا غربالیو او آخرت که لمن سوالیحین لمن سوالیحین مانا تصفیر قرطبی کری او سوالیحو پل آخرتی هو القائز آخرت که کامیابی نیکین مراد کامیابی ده او مسائل رازی که امام رازی رحمه اللہ ده ده وجه ذکر کری ویزا که لمن سوالیحین خپل مانشنو نیکانو ننو نیکی خساری دنیا کی قید. دا خديده لپاره وړيکی اخرت کې کامیابی نظام ما ابن ادم ان قت وعمله انسان کو جوابات چې شده به عمل نشي کولې مسالحین معنی اخرت کې الفائز چې دی الفا به کامیاب وي سره نیکی کوي د لپاره چې کامیابی وي وی کیند دا په اخرت کې خامخدا کامیاب نه وبوي اذ قال له رب اصلیم، کله چې ویل تراب ده د اسلم غار کیدا ینی تا ودار ش اسلامین کیه تا وداري د دا ویلکی غار اسلمت لرب العالمین ویل ابراهیم علی السلام ما غار خدای د بارا د تربیت اون کی د مخلوقات ابراهیم علی السلام دا شنو لره پی رب ته غار خدای وجداد لرب العالمین وی الله ته غار زکه ایکدم جماعت تربیته کړي خو دوی مو صرف جماعت تربیته نه دکړي د ټول مخلوق تربیته کړي په پکای دي چې ټول مخلوق الله رب العزت غار کیکې ووصى بها ابراهيم بني هي وياقوب ووصى بها ابو سيد كردادرې ما خبره چې د توحید مسئله دا خو د ټول مشترکه مسئله د انبیاء رسولان متاسوی د دین انکار کوي وې ووصى او وصیت کړه او یا حکم کړه بها پرې توهی پرې دین باندې ابراهيم او ابراهيم عليه السلام بني نور زینې کې وياقوب عليه اکثر ذکر په اسرائيل سره پدې ځکه ولې نوم ذکر کړ وو جداد يهوډ چې چل ډېر چلولیان خلق وو دیو يعقوب اسلام السلام پهلمشره غنلو او کچری اسرائیل وې نو دیو لیسائر خو د الله بنده ته ویل کېږي الله یو بندو یو يعقوب عليه السلام خوندي الله دا هم مستراحتا ذکر کړو تعید ابو ذکرو یا بنی انا الله حسفف اې بچو یقینن الله ورکه دېلکو دینه د دا پارا سودین فلا تموتنا پسمر ای الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې دا وسو مسلمانان غړکه کې خودون کین الله تا د سې روماني مملستري همالا پر مې دې کې رد دي رد ده دي چې وو درغلي نبی عليه السلام ته ورته وي الا ساتا السلام لما اوصى بنيه باليهوديه اي پیغمبر ايتا ته معلوم نه ده چې اوصى بنيه یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته او عهد په يهوديت باندې کړیو الله رب عزت د هغه جوابو ته نه په يهوديت هغه عهد نو کړی هغه په سي دین ورته عهد کړو چې پدې قائم شي بل په دایات کې موتون تموتون الا وانتم مسلمون تاسو ممرې مګه چې تاسو مسلمانانی زين کې دا سوال را دي مر خدای انسان خپل اختیار کنه دي چې انسان وې چې مسلمان مر شمه مر خدای رب عزت په اختیار کړی مداولی ویلی گی چه فلا مسلمون تا سو مرم ممری مگر پدا سحال کی چې تاسو مسلمانان الله تغاڑی و خودون کی دقا سیادت روستو چورتو العالی عمران حیات نمبر ایک سو دو یو سو دویم کی مرازی سلورم سیپارا کی فلا تموتن ایلا و انتم مسلمون ممری مگر پدا سحال کی چې تاسو سو مسلمانان انسان خو خبر اختیار نشته او اصل وجه دا حدیث ک رازی نبی علیہ السلام فرمایلی کما تموتونا تموتونا وکما تموتونا تحشرون څنګه جتا سو جون تیروی څنګه دنیا کی زندگی تیروی ته موتونا تاسو مرغم فلقت خیال کرازی کما تموتونا تحشرون څنګه حال کې جتا سو مړ شي تاسو هم د خپل خیال کې راپورته کولې چې قیامت کور زماندی ک مسلمان مړ مسلمانان به پورته شي او که کاثر مرشی نو کاثر برابر ته شي نو ازل اشاراتی دنیا کې جون تیروي هغه د اسلام په حالت کې تیر کی ځکه اکثر سره چې کم شوبې سره دا تعلق په هغه مشهور دي چې ځمېداري سره زیاد تعلق وي نو خلک وی فلاني ځمېدار مرشه درن سوک چې علم سره زیاد تعلق وي خلک وی ثاني عالم مرشه یا بل اوه د دنیا کوم سره چکم شووی سره ځا تعلق او پدی مشهور وی نو تاسو کی مری اسلام سره دومره تعلق جوړ کی چې خلک یې فلانی مسلمان ورشي بل فلاته موته نیل لاوان مسلمون مسلمانو کی اشاره د مرګ انسان ته پته نه دا چې دا په کم ټیم کې راځي چې حدیثه الموت یاتی کا بغطا مرګ چې تا تر ازینو ناسافه بدل تر ازین و انسان ته پته نشته چې مرګ څه ټیم ودیدے ہر وقت تم اسلام سے تعلق کر تالوک سے دی جو مرکز ٹیم کی مراغہ بعد مسلمانانی فہالت کے بدتا مر گئی جی ودے مسلمان امری نو اشارہ کہ ہر ٹیم کہ ساتھو تعلق اسلام کرے ہم کن تم شہداء تاسو حاضریا موجود ان ہزارہ یاقوب الموت گلا چھا درشی یاقوب علیہ السلام تمار موت مراد علامات الموت تھی نہ کہ ولامی مرکز کے انسان تہ ج مرگ گئی و اعصاری نظر کدن و غیری شروشن اذ قال لبنیهی فریچ ویل بچو خلوتا ما تابدون من با دی تاسوب ادچا عبادت کبیر روز زمانا قالو نابدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ویل دی عبادت وکومونگا الهکا دی الاسلام او الہ دا مشران استا پلاران استا جبراهیم علی السلامو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام و عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الہ واحدہ ذدی طول الہ او ملتګار یو جدا جدا الہ نو دل تا و الہ ابایکا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق صلی الله علیهم و سلم اشران و صلی الله علیهم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و علیہ السلام نو اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام خو یاقوب علیہ الصلوۃ پلارنو بلکې اسحاق علیہ السلام ها غدا یاقوب علیه السلام پلارو سنگه ورت دیوی آبائی که ابراهیم ویسمایل ویسا نو وجه دادا عربوی العمو کالعبی تر پشاند پلاروی دیو وجنا بعض علماء دیبراهیم علیه السلام بارکم وی دا کم آذر چو داد ابراهیم علیه السلام ترو او کله تر تا اوی لی کی گی لکه دیزیں مرتوی لی شوی دی دیو وجنا العمو پدې قاعده باندې চিত্র پښان پلار ویو دی او جنو آبای کوي تا ویلې شي بي. یا آبای چې په ماړه مشور واغسلی شي نو څه اعتراض نه دی یي نسام مشان نو تر پلان کېدل ټول مشران وي وانا نو له مسلمونو مونږ دی الله دراغړه کې خون کیو تل قومه قد خلت لها ما کسبت ولكم ما کسبتم دا د پدې سوال دی دا. يهودو داخله کو مویل بسمونږ د پاار دا اماو ضرورت نشت دی زمونږ ممهشرران ډیر نیکان نکان خلک تیر شوي دي زون کو مشرانو ک ان بیاال سلامان او دا خلک تیر شوي ال جواب و که هاا مخنی خلککو و هغوی چې ساعملو کو بس ذاغ پیدا تازه چې ساعمل تو سوفا درکی نن سو و و دنیا ک دقصه خلک. اثر دا مرنگانوي سوکی ذ پیررو بابان نست من نو موز ودکی سونه کوي همونږ کان خلک او دنیا ک خلکو د ق سوچت ننسبت ورتقي موز ب نه کوي. مکه دا وی چیرې زموږ نيكون ډېر ښه قلق تي شي کلوې چیرې شریف کې روحانی تور باندې مسکو مونږ ته اکثر په دې زیارتونو کې دا کم منجورانه کې ناسي بل <سؤال> ماز وینخو بودو سکه انه کې خیرن خچن بي تا الله رب العزت و ذله فی الحیات الدنیا کم سړی چې دین کې نیو کارو جوړي الله ذلیلتی تفسیر مدارک ذکر کوي كل صاحب بدعت نزل الهر و خاوند بدته هغه بو ذلیل بے دین مشرک الله ذلیل ګرځولې منجوران و داخل و و او داخلقوم بذادو شرکیاتو باندې لاګي وي الله ذلیل کړی وي وقارن خچن وي موږ او سنکه اجورته مزوري نه کوي نو کله وي زموږ شرانو باندې خپل عمل کړی دي او موږ په دې او بخلي شو کله وي موږ پر روحانی قربانی عبادت کوو نو روحانی قربان موږ بیت الله شریف ته زوغه ځي کېبال څه کیږي پر روحانی قربانی باندې به پر روحانی تور قراقم لگو کا د دنیا قراقم کوو و روحانی توراده بیت الله شریف کې ډېر باتھ رومونه شته د قضیه حاجت هم کوا او درس بیا کوا دا ته دلته حاجت او خوراک دا خبرې شي بیا قدرت کوي او چې کله مسله عبادت راشي نو موږ به بیت الله شریف کې عبادت کومو تو روحانی تور باندې هغه عزت شي نو تل قومه د یو امه د یو جمعاتي اورلواو په سره تیر شي له حاضر پارا ما کسب بدل ده هغه اسبوی چتا سکړي والکو ماکه سب دپاره ستاسوجز دغ سوي چې تاسو کوئ ولا ها سرماکانو عملون او تپوسلو کي چې ستاسونا په با د غس کې چې تاسو عمل کوون کې تپوز موري چېستاسونا په باه د غس کې چې اوديسهعمل کوون عمل سانانه تپوس نه کې د خپل عمل تپوس کې دا چې دا ټول خلهقی ن سړ شله تپوس کې د عمل الله داانه تپوس نه الله تعالی خپل تاسو کي د تاسو خامل کړی یادینه دې کړی وقالو كونو هدن او نصارا تحت تدوز جره هود او نصارو ته يهودو بویل يهوديان شي په هدايت بشي نصرانيانو بویل نصرانيان شي په هدايت بشي ذکرو سورا ذکل حزب ممالديهم فريخون هر یو ډلا فقط عمل باندې خوشاله ده او هر یو ځان ته په حق باندې وای نويل بدي شي يهوديان يهودو بویل اونو سوران سرانیا نو ورشین سرانیا نو تحت تدو تاسو بل العرب یمو هدایت ب بیا مو یي بل ملت ابراهیم حنیفا او وی نبی علیہ السلام بل ملت تاسو ته نت تبعو محفوظ دي یعنی بلکی نت تبعو ملت ابراهیم موږ تابع دي دین ابراهیم علیہ السلام حنیفا که دین پاک حنیفا یو تاریخ دین اب امام راغب الصفهینی رحمه الله کې حنیف آغا وی ہوا میلون عن زلال علی الالاستقامتی. حنیف آغا صریح تاوی لیکی گی میلون عن زلال علی الالاستقامتی. چی دیدان زلالتنا گمراہینا غلط لارنا صحیح لارتا میلان تاون کے وی راگر زیدن کے وی راگر زیدن کے وی راگر زیدن کے وی دیدان تا حنیف کے لیکی گی. اوزایم تفسیر علمانی امام الوسری ہے محولا جکر پر حنیف آن مانا اے مستقیمن ومائلن یو حنیز څوک پنی غلار باندې وی دوی د مایلیکیدون کې وی د باطل نه حق طرف ته ځکه کدا یو تعریف وشي چې مایلیکیدون کې د باطل نه حق طرف ته نو زین ګدار ازو ابراہیم علی السلام تر دماغ کې و باطله باندېو چې به هکته راګرځېدلې نو روح المعنی وی مستقیمه حنی پهو ترته موي چې دوی اول نوم پنی غلار باندې وی او دوی هم هغه سره چې د باطل نه حق طرف ته اینی قران کریم تقریبا 12 زله راغله دي او طول په صفت د ابراهيم عليه السلام کې راغلی وا ما کانه منل مشرکین او نو ابراهيم عليه السلام منل مشرکین او مشرکان کانه دغه تصیغه له مازی ده مخکې ابراهيم عليه السلام څه په غلطه باندې نو بعض خلک د څه شپې چاغي مخکې ابراهيم عليه السلام نعوذ بالله من ذلک وې شرک ته ميلان او شرک وونکی او داوی جوګره قران کریم کې راغلي یوه سورته نه هم چې چونر اسوګ میستوري لیدلی وی هزار بیدا زماره پته خدا غیاث قصم مطلب نه پويږي نو پیغمبر ته دانس به توکي هداکې یو زیتې ګوري د قرآن بل زیتې نه ګوري و ماکان منالمشریکین زې زی په زید ابراهيم عليه السلام په اړه کراغلي او سیغه سیګه ماذير راغلي دا چې مخې نه ابراهيم عليه السلام د مشرکان نه نن او دا غیاث قصم مطلبونه دي قولوا امننا بالله او اي نبي عليه السلام ایمان دا الله باندې كما انزل الينا او هاغه چرالی گلی شیوی مونتا و ما انزل لا ابراهيم و اسماعيل و ساق و يعقوب او هاغه چرالی گلی شیوی ابراهيم عليه السلام اسماعيل اسحا يعقوب عليهم الصلاه تا ول اصبات او اولاد دي تا ابن کي سيروي اصبات ها غوني تمويري کي اچراغي ډير خاكوني وي شاخوني وي ول اصبات دي مين اولاد جاتون اولاد دي وما اوت یا نبی وما اوت یا موسیٰ وعیسان او هاست چور کریشوی موسیٰ علیه السلام ویسیٰ علیه السلام تا فهاغی بانده مزمون ایمان ده وما اوت یا نبی یونکی موسیٰ علیه السلام ویسیٰ علیه السلام راتل خود دی, دی زکری مخی تین جدا زکری اوک دادا پار دا خاصوالی یا یهود و نصارو ذکر زکر کیده دیو جنرده دی پیغمبران زکری جدا پرس ورنه رسو وما اوتی النبیون چه ذهن فرده که دا عبراق موسى الاسلام ویسا الاسلام هم رات ده او ها غصه چه ورک وی نور و پیغمبران و تعمر ربهم طرفا درب ده دینا لا نفرقو بین احد منهم لا نفرقو من جده نکو بین احد منهم پا میز یوتن ده دوی که ونحنو لهو مسلمون او دي الله دی الله لرا غاركی قدون کیو ذهن که سوال رازی لا نفرق بين احد منهم مونږ انبيي الله اسلام په مینس کې فرق نکو حال د جروسم راضي درېم سيپاري او اول کې چې الله رب عزت پرمې بعض انبيي الله اسلام په ځلنه بعضهم على بعض بعض انبيي الله اسلام مونږ په بعض باندې غوړه کړیو سوره بقره درېم سيپاره اول نمبر یاد کړئ راځي ودې ده چې بعضهم على بعض ذکر دي چموږه بازي د بازه, بازه, بازه, بازه پازا ورکړي 253 آیاتې په فضیلت د خدای انبیای اسلام د بعضو په بازو باندې نشته او دغه کسان ذکر کړي چې لانه فرقو بین احد منهم نو فرق نګو په ميزه او تند دي یو فرق دی دویم تفضل او فضیلت دی نو فرق هغه مونږ د انبیای اسلام په میز کې نه کوي او ظلم نه کوي د الله پیغمبرانو او فضیلت د انبیای اسلام په ميز کې مونږ باندې چطول نه افضل نبی علیه السلام و سلام و دا فضیلت نبی علیه السلام اشتی دارن اولو العظم پیغمبران اللہ را برزد حاقی دا فضیلت ور کردو نو منگا فضیلت دا انبیاء علیه السلام منو او فرق دا انبیاء علیه السلام نمو فرق دیتوي لیکی چه باز پیغمبران منی او باز نمو ایمان زمون پر طول اشتا او فضیلت دیتوی چه درجه کی او چه توال او منی نو لانو فرقو بین احد منهم فرق نکومگا جداوانی نکوه پمې دی او تند دي کې دی, دی وږې نه قرتبي دل تمانه کې لا نومنوا بيبازيم و نكرو بيبازهم کما فعلت اليهود و النصارى موږ دا سنې کو چې په بازو پیغمبرانو ایمان راوړو او بعضو پیغمبرانو باندې موږ کفروکو کما فعلت اليهود و النصارى څنګه چې يهود و نصارو يهود بفرقولو او موږ په ځلته یو يهود بفرق یعوذ موسی علیہ السلام منه، عیسی علیہ السلام منه، نصارا نبی علیہ السلام منه، نصارا احی عیسی علیہ السلام منه، موسی علیہ السلام دا رنګ نبی علیہ السلام منه، موږ مسلمانان موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام د الله پیغمبران په فضیلت د نبی علیہ السلام په وې، د فضیلت او فرق لا جودا جودا و. ونه نو له مسلمونو موږ د الله رب رضات لره کې خوزون کیو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بهي فقد احتدو فإن آمنوا فسكاة جدي إيمان روض بمثل ما آمنتم بهي فشان ده غاة إيمان روض تاصف ده بانده فقد احتدو فساشكي سراده فهداية شلپنه غلار كل بمثل ما آمنتم بهي دلت ياخو بازا ايده ده يعني فإن آمنوا مثل ما آمنتم بهي کدی خلقو ایمان روڑو پا شان ده اغا ایمان چسنگ تاسو روڑه ده او دا اثر ولماوی باید پا که زایده شد باز هم آغی ویدلت ده مثل نو بیا فا این آمنو بما آمنتون به پا قده تده کدی خلقو ایمان روڑو په حق سبانه چه تاسو ایمان روڑه نو تاسو ویدی و پا هداید شد نو آغی ویده مثل ده زاید ده و شیخ القرآن رحمه اللہ وی اصل دا خبره کو معمولی خکاری اول کو غور خبره دادا چه دا بید زائید شی بان او دا مثلی دا, دا زائید نیشی و جا دالا قیده دادا کل چه حرف او صفت یا اسم یا فعل پدی که زیادتواری خبر را شی نو طولو ناخکت درجه که حرف دے بیا فعل دے بیا اسم دے اسم طولو چه درجه که بیا فعل بیا حرف نو حرف چه حق دے حقا زائید که اغا معمول خبر دا. خبر دا دا دی دې وجنه باچ زاید شي نو می په ما امنت می په قلده کم خلک دا امسري زاید کي اصل دايو خبره ده خبره ده دا چاوي صحابي کرام رضي الله تعالی نو معیار نه غني مونږ ويو صحابي کرام رضي الله تعالي هم معیار حق دي څنګه چې صحابي کرام رضي الله تعالي ایمان را وړي دي اقص ایمان بر وړو وجه په سي ایمان را وړي دي هغه پکې خامخارا او کوم خارک دی د مستیزایدین هغه وی فین امنو بما امنتم به کدی خلقو ایمان راوړو اے ای صحابو چې تاسو په ایمان راوړئ نو ای ایمان دا په هیڅ نو نوې صحابو پرنګ ایمان راوړل ضروری نه صرف صحابو چې په سي ایمان راوړي هغه به مونږ چاوی قران و نبی منلو پس آغا او نبی رسول الله مانل او بس مونږ د هغه امنو صحابه کرام رضی الله تعالی او هغه ضروری دی, دی وینه حقي صحابه کرام رضی الله تعالی درجه کی دی دا دا خبره کوي و کچری دی خلکو ایمان روڑه پشانده آغا چه تا صحابه کرام رضی اللہ تاسو ایمان روڑه و ف قده تا دو پس تحقیص ترا دا پهیدت شل پنی غلار شل و این تا اللہ و کچرتا زیوار دل فینما هم توی شقاک پسی کنن دی په مخالفت که دی جن دا حقنا فس یک الله که ام اللہ پس زرده چکاکی بشیست تا طرفنا دی دا پارالا دو معنی دی یو معنی فس فی که ام زر دې tikai به شي ستاره طرف نه دې لپاره الله کتا تا تکلیف رسی الله وجيده پارا کافی شي وین مطلب ستاره پارا دې نه الله کافی دې دې غم کوا کومل ګری کی جانا بس اللہ دا صلی الله تعالی ذات شته الیس الله بکافن عبد الله کافی به بندل را اکثر علماوی د عثمان رضی الله و تن وی چتو شی وی هغه فسایک فی هم الله بدی لفظ باندې تو وی عثمان رضی الله و تن چې هر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په جون کې دا خبره کوله چې حببیلیه بی مینه دنیا سراس ما ته په دنیا کې د ری خبرې ډیره خوښ دي اشباء الجیانی وکیسواتل اوریانی او تلاوت القران لږی ماړول حاگی ته خوراک ورکول او ګوته بربندو تا بربن کپلو جامې ورکول او قرآنی شریف تلاوت د زما ډیر خوښ دي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ هغه چې کله ګیرته تاوه شوق ده واقعا داو دقطل دپارام دا مختلف ازامونو پیولو کېدل عثمان رضی الله و تن هغه کور کې غیر د حق نه تاوګه سور د پوری هغه ته غیر چا عثمان رضی الله و تن څخه خلق به دق ترارت له دغه مشورې به ورکولې موستا طرف نه دي جنگو عثمان رضی الله و تن به فرمایي دا نه خوم قوم کېده مسلمانانو خپل میث کې د جنگونو بیا هم نه کول تر پور عثمان رضی الله و تن د مطالبي به کولی خپل کو به نه منيلي ځاپ یو نظام لګولو کړې ورته چې څنګه بدر کې نه شریک شوه وثمان دغه وخت په نبی علیہ السلام ما ته پای کې اسره کړو نبی علیہ السلام دلته وځنه جنوم کې شریک شي هغه بیمار و ما قرآني شريف چې ما کړې چې دا قران په واره کول وای ما خو هغه څوی چې یو يهودي سره نبی علیہ السلام په فرمایل سوبې واخلی په دوله زر درهمه باندې ما اغستې او ما د هغه غینې او برا کې به ورتور نه دروی عثمان رضی الله تعاله په وروستي وخت کې قران شریف ویلو چې قصان کوټه په وراغله چې <تصفح> وراغله عثمان رضی الله تعاله په شهید کولو چې شهید کولو یې نداغه بیبي ور سره وم د هغه مشالونو سره د کور او د هغه خوري تم سپېړه ور کوي ورته د هغه بیا را پاتله سالم رحمه الله وي ما بیت الله شا... مکه کې اوسړې ورې د چوک کې والاردې او هغه دا خبره کوي تصدق یا عثمان اني انت الدر الثالث يا عثمان, <تصفح> عثمان تا چې می خبرې کړی وي تا ورشته وي لوي خو زه درې می خبره انتظار کوم زو باندې زیشوم می انتظار څه خبره کوي وي ممكنه عثمان رضی الله عنه په کور لاړو نماز اخځه ته سپیر ورکه نماز ظالمه ظالم از سي کړی دي همدامته عثمان رضی الله عنه درې خیریو دي یو راته دا داوي چ الله دې ورونکه زماده سرونه نظر لار دوین دویر ما دار هغه را تخیرو کې چلا غریب و فقیر و سوالګری دی که ځکه خلکو کوم دریم را دیول چمبرین ولله جهنمی مړته دغه هغه دریم انتظار کوم چې دریم بمستر سکی د عثمان رضی الله تم چې شهید کو د هغه ویني فزیک او الله پر دی باندې پری وتی ولما ځکه ورکی اشاره وا چې دنیا کې خو اچاته پوسنه ک الله باندې تبو سکی او داتم دښمنانو دی الله باندې سزا ورکي بس ایک تھی کہ ہم اللہ پس کہ زور دی کیفی وشی ساره طرف نہ دی بار اللہ تعالی وہ هو السمی العلی مود اللہ تعالی وریدون کے اوو hazard دی صبغۃ اللہ رنگ شی پرنگ د لہباندی صبغۃ اللہ, اللہ یاقو الم ذم دلته محذوف دی کتابو لازم کی رنگ دی دیند اللہ تعالی یزان باندې صبغۃ اللہ صبغہ اصل کہ رنگ ته وی لیکيږي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمای یہود کلبج پیدا شین و هو راز پس چې وی هغه ته به رنگ ورک او رنگ به چې ورک رنگ کې به بیا به وی چې زمونږه رنگ واغسته د اوس بل دین ته اوریدونکو نه دي الله رب العزت د حقي جواب وکړه الله دې دین رنگ پزان معنی چړاو کوي چې هغه رنگ دی ویل کی یا سلام دنیا کې یو خبره ده سو چې تاسو رسول ځکینی نو خلقو دې فلاني رنگ د هغه ته دی د فلاني رنگ هغه څه سره کینی د هغه خبرو په کړي دي د هغه عمل په کړي د او خلق کو سره یوڅن یو تن سور ذکین او دغه عمل شروع کی او خلق په یوه پلاني عالم رنگي اغز او کبه د خلقو سره کیوی د بدیانی شروع کی او خلق په یوه پلاني بدعمل هرنګ دم وازست نو اصل رنگه مراد د هغه اخلاق او د هغه عمل او د هغه عقیده ذکرای شي مصیبت الله نه مراد الله رب العزت دین دی مصیبت الله رنگي پرنګ الله باندې اند الله د دین رنګ فزان چړاو کی د دنیا د رنګونه مې و حسن مِنَ الله ح ص اوس गेډر خص اللہ رّجنا परنگव کلو ک والحن لگوو आविدون اوम् اللهہ رجت ل هबा ک کی پ तो حجو ننا فيلاه اوي نبले حسرरा तो سلامਅ تو حاج्य ننا آے جगڑ کوئई تاسو زمونں سررا في اللهه پدينند الللهہط کے ف آاء माہ تب ه دا زمون سراد الله قدین خد الله فنی زیواری کی جگړه د و چې څنګه الله مقربین دوستانیکان خلق دی او څو ګل الله دین په زیستر منن کې دي نو یاد دته و ربنا و ربکو د الله تعالی ربونا و ربکو رب زمونږه او رب تاسو دې اته حاجونه نه کې اشاره دې طرف ته چې دین کې توڅا سره جنګونه نه کې کو خلک بتا سر سره جنگ کې دلته دانه و چې مون تاسره جنگ او تازه موږ سره جګړې کوي نو دیندار خلک هغې سره خلک جګړې کوي خلک سرهږي جګړې نه کوي دیوږي نرسولم راځي دریم سپارکه الم تر الذي حاج ابراهيم فيردي بادشاہ د ابراهيم عليه السلام سره جګړه کوله 258 ایت په بقرہ کې او سوره نام کې راځي وحاج وقومه ابراهيم عليه السلام سره قوم جګړه کوله ابراهيم عليه السلام ور سره جګړه نه کوله قوم ور سره کوله ګه تو تاسو منصررابددين اللهقي دله تع رضزمون وورستااسي ولانا آملونا وكمم عملكمممونله عامنا بله د عملون زموندا ولاكمم معلوكمم تاسو لرا سزااد عملستاسودا ازکه تاسو ب عمل کوي والح نو له مخلصون مند الله لارب ذتلرى خاالسي بعدت کوونکیيو مخصون سي ننج اخقل الاخلااس الله تشرقات فيدين یو اخلاص دادے چتا اللہ رب العزت سراسوک شریک پیدا نکی دویم ولا ترائعہ احداً فی عملی د الله اللہ رب العزت سراسوک پا عمل کی شریک نکی یہ ریاکاری دانا والی یو عمل اخلاص سره کول یعنی شرک و رسول نوی دویم ریاکاری پکی نوی دیتا ملکی جی اخلاص دارا عمل او حدیث کرادی ترمیزی شریف حدیث دیں نبی علیہ السلام فرمیدی الناس و كلهم حلقان لا العالمون خلق کول حلقان تباہشان تباہشان تباہ مگر علماmbاء تباہشان دی تباہشان تباہشان تباہشان تباہشان تباہشان تباہشان تباہشان تباہن بیانبی علی السلام فرمی وَالعالمونَ کلهم حلقان لا العاملون علماهم حلقان لا عاملون علماهم حلقان tenseع مگر رباعت علما causedباہشان تباہشان تباہشان تباہشان تباہشان بیانبی علیه السلام فرمی عمل دون کی ملای کی دون کی دی مگر اخلاص دراج کم خلق عمل کی هغه بس کی دون کی دی والمخلصون علی خطر رو. بیان بیلی اسلام فرمی می اخلاص والا خلق حرام په خطر کی دی بس کی دون کی خدي خو لیکن ک الله دي سره په حساب شو نو بیا دین پچ کی دی نیشی او بیام زیاد کاند بس کی دلو هغه اخلاص والا دی چې الله را پر عزت بدی خلق تا نجات او خلاصي ور کوي بلل تدری الفاجر مقی ویل ونحنو لهو مسلمون آیات نمبر اکسو چتیس کیم بیاور پسی اکسو اٹتی سیاد کیل ونحنو لهو عابدون اوغوست اکسو انتالی سیاد کیل ونحنو لهو مخلصون دا دری الفاظ دی وجه نراوڑا کل دنیا کی انسانوی زانت مسلمان ویل و عبادت بندگی نکی نو پسیل ونحنو لهو عابدون چی زانت مسلمان ویل در الله عبادت مکان نو دویم کل عبادت دون کیل و اباده تعبیل یا کریم او شرک عقیدی سر کی مخلصون کی اشارہ کی طرف تھا کہ عقیدہ ہم صفاتائی اور یا کریمم کا عمل کی نہ کوئی ام تقول ان ابراہیم ایا ایتاسو کہ ان ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اساقو یاقوب علیہ السلام والاسبات او اولاد د اسباد قرتبی ہوئی والبد پنی اسرائیل بمنزله القبيله في ولد اسماعيل علیہ السلام اسباد دچوی اصل کی پمنزله د قبلی بنده اسرائیل کی اسباد دله کی قبلی پرنگله فل استعمال اید یعنی خاندان او قبلی دغه او هودن او نصارا و دی دی و و او و و دی يهوديان یا نصرانيان دی به ویل جدا يهوديت او نصرانیت به دين مندور دردی چې يهودو دعوت کړي او نصرانينو رسل سورال عمران کې بلای شي چې دیو ابراهيم عليه د يهوديت او نصرانیانو وویل چې ابراهیم علیه السلام په دینه نصرانیت باندې او دا غي جواب برسو سوره عمران کې راشي و ما انزلت التوراۃ والانجيل الا من بعده يهودیت حقيقه ودار دی چې ابراهیم علیه السلام يهودي او عمل کوله جواب تورات ابراهیم علیه السلام نورو ستراغله دي نصرانیانو چې ابراهیم علیه السلام عمل په انجیل کولو جواب انجینروم د ابراهيم عليه السلام له روسو راغلي دي نو څنګه ابراهيم عليه السلام په دې باندې عمل کړو اول وی نبی عليه السلام ا انتم اعلموا و خبيغي ام الله يا الله تعالی الله ډیر خپوي چې الله وی لنې يهوديت باندې پنسترانې باندې او ومان ازلمو ممن كاتما شهادت عنده من الله او سوګد الظالم زه هغه چانه چې پټي شاهدتن گواهي این دغو دذ سری وی مین الله د الله گواهی یا د الله نه پټی دی د الله پنیس د الله ولا گواهی د سره پرتوانو دی داغه بیان کړي د الله تر افنا کومه گواهی دی داغه بیان کړي دن لوی ظالم څوک کی دی اصل د سره یو گواهی کبیر کی امام رازی رحم الله ذکر کو شهادت القورانه او انجیل علی ان الانبیا ده یهودییت او دنسرانیت دا ټول کی داغونا چ تورات او انجیل نواری پدی باندې گواهی کولا چې شهادت تورات او انجیل ان الانبیا کان ول التوحید انبیاء علیہ السلام داغی دین چے حق توحید او توحید باندې روانو خودی श्रद्धा گواهی پرتاوا خودی ددی بیان نو کولو والله ورته تاسو نه لوی ظالم څوک دی شتات غو ظالمان یذوین چې اخری پیغمبر نبی علیہ السلام برآزی نصرانیانو سراپ انجیل کې وانه ودي هغه گواہی پټه کا دغه بیانې کونه ته ومن الله بغافرن عما تعملون او ند الله رب ال عزت نا خبره ده هغه څنګه چې وی عمل کوونکی ومن ازلم ذلکم ذکر دې مخکې ذکر ومن ازلم من ممن عمل ساجد الله دې وی ظالم هغه څوک دی چې خلک دې یو ماتونه من کې او درته وی وی ظالم هغه څوک دی چې دې گواہی پټي رس و راشی و من ازلم مم من افترا علی الله کذبا اتم سیغه اسم تفضیل ده ټولن لوی ظالم هغه سو دی چا په لاره برزت باندې دروغ جوړی وزین کې سوال را دی چې ټولن لوی ظالم خو به یو کې دی شي ټول خو د دیوبن لوی ظالم نشي کېدی جواب دا هغه دادې اصل کې د سیغه اسم تفضیل دا په اعتبار د خلق پرې نوعي باندې ده پمونکونکو کې لوی زالم هغه څوک دی چې خلک به جماعت نه منکي وکه منونکو کې دنیا کې ډیر دي څوک به دا خبرې نه منکي څوک به د جماعت نه منکي څوک به ډېری خې خبرې نه منکي خدا ټول ظالمان دی خلوي زالم هغه څوک دی چې څوک به جماعت نه خلق منکي پټونکو کې دنیا کې ډیر دي څوک به دا عام خلکو گواہی پټي څوک په بل څه پټي خلوي زالم هغه څوک دی چې د الله د توحید الله د دین گواہی پټي دارنګ درو جوړونکو کې څوک چې په الله باندې رو جوړی سوک ملګری څوک وستا څوک خپلچا څوک الله باندې لوی ظالم پدی کې هغه څوک دی څوک چې الله باندې رو جوړی دا ای صيغه اسم التفضیل په اعتبار د خلی خلی نوې ده هرې نوې کوم الله بغافرنا ما تعملون او نه د الله ربورت موږ نه خبره ده سنا څنا چې تاسو عامل کوی زين کې سوال راځي چې الله نه خبره نه دی چې انسانان بد اعمال کوي الله تزاولی نور الآغة يجواب سورة إبراهيم كده فلا تحسب أن الله غافرا أما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فالله رب رجل بانيكو من مكوادنا خبران دهاغنا جعمل قيدا ظالمان بلکه إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بياليس آيات سورة إبراهيم الله رب العزت دا قیامت طرح زخر کو سقی هغه دې کې بیا عذاب ورکی تین قومه قد خلت دای امتی دا دا او جماعت یې وډلوا ته تحقیق سره تیرشوی لہا ما کسبت دې لپاره بدل له هغه څه به چې سګړي ولکم ما کسبتم او څاو لپاره بدل له هغه څه به چې ستاسو کوي سزا او جزاء ولا تسلون اما كانوا يعملون او تاسو بنې کې کولې و بارا ده غصه کی چودی سامل کونکی سیقولو صفحاو من الناس داوس اتم اعتراض اتم اعتراض پا تحویل در قبله باندی پا تحویل در قبله اعتراض داو اے نبی علیہ السلام تا کلیو خوامخ اڑی کلبل خوامخ اڑی نسلام پا دین کی شرک دے دا سی معلومی گی ممونگ بسنگ استا خبر باند یقین او اعتمادو کون دیو جنا زمون کم مخنی عبادت توی نو د حقو سکی کی مونږه تاسو ته خبره منو د حق جواب ز الله د حکم تابعیم او الله ربุล عزت لاره اقتاده مشرک او د مغرب دی هغه کیه تاسو څنګه حکم کی زباقه روانه موقته عبادت وکوم اصل واقع دا نبی عليه الصلاه والسلام یا اولس میاشتي بیت المقدس ته مس قالک مکه کېو نو نبی علی السلام چې مسجدو بیت المقدس او مکه بیت الله شریف د دوانه ورته مخامخ وو چې مدینه دراغلی نو بیت المقدس هغه جنوب طرف ته او بیتل بیت المقدس هغه شمال طرف ته او بیت الله شریف دا الجنوب طرف ته راتل نبی علی السلام یو ته اشارات یو ته مخ راتل نبی علی الصلاۃ والسلام چې د دوانو ته غبیا عبادت نشو کولې نبی علی السلام دا خپلوا چې عبادت هغه د بیت الله شریف ته دی او دا د نبی علی السلام د پلان کې قبله وا بیت المقدس عبادت هغه په څه ټیم کې شوی او دا حکم کلو دا نو باز لمر خوې د بیت الله شریف اثر ټول انبیاء علی السلام موسټ کړي او هغه بیت الله شریف ته کړي نبی علی السلام هم چې د مکه کې بیت الله شریف ته موسټ کلو چې کله مدینه ته راغلو و نبی علیه السلام سخاص حکم خنور آغلی، و نبی علیه السلام به آغا طرف تا دوانو جمعوالی براتلی، و نبی علیه السلام بیت المقدس نموز دیده پاری کروکه، چدا یهود ان دلت و سیگی نو دیو ما سرپده دی با دی ملگیری شید. بازوی نا بیت المقدس چه چه سلیمان علیه السلام چه دبل پیغمبر ذکر کرده، چدا هاگ و وقت نچه ده بیت المقدس طرف تا عبادت که او بیت المقدس دی عبادت کولو، دی وژنې روسی کې له حکم راغی یوه د دی بازوی د ځانې دی دي طرف ته یې عبادت شروع کړو بازوی نه دا حکم شوه او دی وژنې دی په طرف ته عبادت وکول د شبالس یا اولس میاشتي نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس ته موځو کړ خوخه دا چې حکم راشي چې بیت الله شریف ته مخ کمه چې بیا حکم راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت الله شریف ته مخ دا حکم کوم څه کم ذکر راغلیو نو العلماء وی دغه رمې په منځ کې او باذ العلماء د مازیګر په منځ کې باذ العلماء د سهار په مسجد اصل خبره دا, دا وه حکم چراغلې نو باذ العلماء کوي مانځنه بهر راغلې قلاډوم را به تر قول نه کړی حکم منځ کې دنه راغلې او د مسخین موجود چې حکم راغې نبی علی السلام په منځ کې د بیت الله شریف ته مسجد دا کوم چې مازیګر والا روایت دین او اصل دا د بل جمع ذکر دی هغه کوم راوي چې دین هغه چې روایت کړي د مازیګر د مو زکه ذکر کړي چا هغه ته خبر د مازیګر په ټیم کې راستی دی له او مسجد قباطا خبر چې وی هغه سحر په ټیم کې راستی دی ورو دي وژن بال د ودو سحر ټیم راغلی دی نو دا اختلاف چې راغلی نو چا ته خبر مخ کې راستی دی چا تر اوسه راستی دی په دې وجه کې اختلاف راغلی نور اکثر محققین و پنیز باندی حکم دا غرمی پا مانزکر آگلیو سیقول صفحا و من الناس زرده جو بوئی بیو قفان من الناس دا خلکونا ماواللہم سشیوار والدی لرا عن قبلتی و ملتی دا قبلی دا دی حقنا فانوالیها سعودی پا مراد دی نسوک دی دی صفحانا و زجاج رحمه اللہ قول دا دی مراد دا دینا مشرک العربه مشرکین د عربو چو حاقی پا نبی علیه السلام اعتراضو کو، او گورا زرز جونو بیتو اللہ شریف تاوی مخبولو، او جوز مدینی تا لارنو سے بیتو المقدس تاوی مخبولو سو وقت، او بیتو اللہ شریف تاوی مخبولو، او معلومی گرد و رواند یو خوا مخبولو، کل برخوا مخبولو، دویم قول دا دیم، مجاہید رحم اللہ زکر کری صفحان مراد یہود دیم، دا يهود اعتراض کول چې دا پیغمبر د تروسه بیت المقدس موسکولو او اوس بیت الله شریف تموسکي دریم قول ابن کثیر د سودینه نقل کړي دي چې مراد د دینه منافقونو چې هغه اعتراض وکړ په نبی عليه الصلاة و السلام باندې دوی ورته د پیغمبر د کلی یو خامخې کله بل خامخې منافقان خو ظاهر کې ملګرو حقیقت کې ملګری نو دی وجه باندې هغه دا اعتراض کول دا تحویل د قبلی حکم وليرات له نو یو وجه ولا ماده دې دا ذکر کړی دا حکم باید دې ذکر اغلل چې پلی سره ملګری معلوم شي یو کو اس همڅوک ملګری وي هرڅوک وتا ته وایي چې ملګری دي ملګری دي کو چې کله امتحان راشي نو بیا دې ملګری پته اوليږي چې کم در سر امتحان کې او دې دا زاسته حقیقت کې ملګری دي عرب وایي چې کله غوښه او سري داسې زونه خوړی خوشتۍ د غوښه پر دې کې خوشتۍ وي په دی وخت وستا ډیر ملګري خو ترې په وخت کې ودی ملګري بیا ډیر کم وی. نو نبی علیه السلام سره منافقان او داخله وو. په دې ټیم هر چا ملګري چې اخره کوله جزو دي ملګري، او چې کله په سړی امتحان راشي، نو بیا سړی د پتاه او لګي. عربي یو شاعر دی هغه وی جز الله والشدايده عن كل خير عرفته بها ادوي من صديقي الله دې مصیبتونو تکلیفونو ته ډیر خیر ورکی. ما په دې سره دشمن مې معلوم وسری باندې امتحان راشي مصیبت راشي وسری طبيعت ته ولګي زمو هغه حقیقت تمالګري کوم دي شیخ القرآن مولانا متدیز وای وای امتحان کې چې دې د ملګري او د شاګرد پته لګي اصل د ملګري معلومات چې نو ته د هغه د طبيعت نه خلاف خبرو کا د ذات د ویرنه خلاف خبره اومني نو داسې ملګرو سې شاګرد دي او کله د هغه د طبيعت ته وروخته د هغه طبيعت برابر رواني چاغه ته سو وي او هغه وداع او بس دا عام کړي مانی دنیا کې عام و سړیو ګوره داغه طبيعت سره برابر روانو صاحب استه مانی او چې کړه داغه ته طبيعت نه خلاف شابه دې بیانه نه مانی و شاګرد ځان د ستا حقیقت کې شاګرد دوی عملګري وي ته داغه ته طبيعت نه خلاف روان شې او کله چې داغه ته طبيعت نه خلاف روان کی بيان چې ستا ملګری دي او بيان ستا خو وي دې دا اصل ملګرو شاګرد دي نبی عليه السلام ته الله حکم کولو و دې خلقو طبيعت به نه منله و معلومی دل چه دیو انسان نمانی او معلومی دې چې دې و انسان طبیعت نمنې او دې بیا د مشر خبرو منی د پیغمبر خبرو د دین خبرو مڼې نو اصل تابعداري معلومات دې تنتبه اوشي دوینه بجا بعضو علما وی دا تحوین د قبلی حکم ذکر راغی چې خلکو کو د پته اوله گی چې د پیغمبر اختیار نه چریږي اختیار د الله رب العزت دی درېم قول علما ذکر دی دې دا پار راغلی خلق ته معلومه شو دا عبادت دا ځینوی عبادت نه دی عبادت حقیقت الله دی کوم په عمر د 파ره خلکو دا خیالوم بزای د بیت الله شریف یا بیت المقدس عبادت کوي او چې حکم بدل شي خلق ته معلومه شو چې دا عبادت د بیت الله شریف یا بیت الله رب العزت دی نو تعویل د قبل حکم راغی قول الله المشرق والمغرب اوه نه غلې سامبل سي قلو کې اشاره چې اعتراضون کې کی و با پتا باندې هر ټيم کې وي اعتراضون کې کی و نه ختمي کې دی وجنه اشاره وي ما نج الله ورسوله معن من لسانن ورافه كيف انا ما نج الله ورسوله معن هر کلا چې الله د الله پیغمبر نجات یا مونته یعنی دا ایوالو او د اعتراضون کو د چونه زه سې کیما چې زبانه خلکو د جې ونه شما شمه ما باندې با خلخ هم مخه اعتراض کوي قول الله المشرق والمغرب الات اجمالی دې ته ویلي کېږي او یا الله لرا اختیار د مشرق او د مغرب دې یا دې مې شاعو کو یا, یا توفيق ور کې یا مقصد ترڅو چې چاله لري چې خو شي الى صراط المستقيم فطرف ده لانی نیغه بندی وكذلك جعلناكم امه وتتولي تكونوا شهداء على الناس وكذلك هم ذکرانگی څنګه چې مو قبله بدله کا ګرځولې ممتازه لرا امته يا امته او جماعت يا وډلا وسطا وسطن معنا تفسير کبیر کې امام راځي ریمول لازم ذکر کوي یهودییت او نصرانیت پہ افراط او تفرید باندھ میروندی استاذ دین کے انصاف عطا دیندی یا وہ ستن مان افضل بہتر اگر سنگ ارس برائی جی کونتم خیر امهت ان اخرجت للناس استاذ بہترین امتی 100 313 سورہ ال عمران کی استاذ بہتر امت مے گرزولی شهداء عل الناس دیدہ پاراج شی تاسو گواہان تخلق باندھی و یکون الرسول علیکم شهیدا او شی نبی علیہ السلام پتا سبحان دی گواه شی تاسو شواهد علنا ته گواہی کوي انکی پخلق او شی پیغمبر پتا سبحان دی گواه نبی علیہ السلام امت داو پنور امتونو گواہی کوي لکه څنګه او د حدیث بوخاری شریف کې تراز چې پنور امتونو گواہی کوي الله رب العالم سردا علم ب امبیا علیہ السلام نه تفوس کی آیات او پیغمبرانو دعوت او خبر رسول او امبیا علیہ السلام مونږ رسول او په قومنې ته خصوصي تاسو را رسول و هغه به انکار وکي الله ربو جل جلاله خپل علم به د خصوصي تاسو څر سو گواښتي نبی عليه السلام امهت به دي په گواہی پیش پیښ کړي چې پیښ خلک به اعتراض وکي دا څنګه گواہی کیدا به موږ نه رسو راغلي دي الله وبیا تعالی د خپل علم ته د خصوصي تاسو نه گواہی کوي دیږي الله تعالی د کتاب را لګې له کومه کتابه ان کړي پیغمبر عليه السلام قومونو بیان کړي خلکو نو منلي مون پا گواہی کون زیم و یکون الرسول و علیکم نبي نبی علیہ السلام پا قبل امت گواہی کی دی دینا بریلیان دا استدلال کی جی نبی علیہ السلام عالم الغیب حاضر او نازر دی فغیب باندی پوہیگیم او نبی علیہ السلام مکانا ما یکون نمکی جیسو روسو بسکی لہا غیطو لنبی علیہ السلام تا علم دی مدینا دا استدلال کی او حاضر رم دی زمونګه حال ونیو دی ووی چې نړیوال داسې بریلیان مښته یې چې کله موسکی نو اول څوک یې امام نور سوجره سو خالی خلیفې دی او داوی وې چې نبی علی السلام راضي هغه موسه موسره منځ کې مولانا غلام الله خان رحمه الله پنجاب کې غو بریلیان داخله دي د نجومات تننه وته عمر قضیه چاغي تشریح یو نو هغه کو درید دی ټول براون شوور داسې نبی علی السلام کوستاخ دی نبی علیہ السلام په ځی باندې د دې اعتراض نه پیل شو ها او په لږه ځاخن نبی علیہ السلام شتي موجوده امامتیت تاسو کوي او نبی علیہ السلام امامت ته ور مخی کوي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم داخله کوي نبی علیہ السلام امامتیت کول کوي تاسو څنګه نبی علیہ السلام موجوده په خپل امامتیا نه کوي هم وړیانو د افیدا نبی علیہ السلام حاضر او ناظر مغه حال وینم او ماکان مې کوم چې مخې شي سږ خبر دی یو جداوی وګړو نه بیا دې سلام کنه پوی دنو گواہی کو هغه څوک سو کی څوک چې حاضر وي او یو څه لیدلې وي او هغه علم وي نو هغه که گواہی کوي نو کله بیا دې سلام حاضر ناظر نه وي نو څنګه گواہی کوي یو جواب د هغه ده چې نبی عليه الصلاة والسلام گواہی کوي د نبی علیہ السلام گواہی هغه په ټول امت باندې کم خلک چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې موجود وي هغه به نبی علیہ السلام گواہی کوي بل نبی علیہ السلام گواہی بدات نیوی په خلکو چې کم نبی علیہ السلام ته علم دا گواہی دا دی دا هغه به گواہی کوي د دې د دې حدیث نه دی روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابو مسود الله بن مسعود ماده قران شریف سے حصہ اوللہ اقرت اعقرو عليك و عليك انزل عايز پتہ سو اوللم پتہز قران نازل شوی دی نبی علیہ السلام ورتا فرمی انی احب وان ازمع من غیری زدا قومہ چدی بل چنا قران شریف ورہ ہم عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے سورۃ النساء لسری ورتا شروع کرد دی چ یوسل یختم د سورۃ النساء فَقَيْفَ اِذَاجِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَى هَا اُولَائِ شَهِيدًا ها آیات او رسید نبی علیہ السلام ورطا فرمئی بعث او درگا حَسْبُكَ الْآنِ حدیث مسلم شریف حدیث کے راضی او ریاض سوالین کم در حدیث ترشوه دی عبداللی بن مسود رضی اللہ حدوان فرمئی مات نبی علیہ السلام تا او قتل مفایداء د نبی علیه صلاة و سلام دسترگون او خوداری وحلی بیا نبی علیه صلاة و سلام ما تو فرمیل اقولو کما قال العبدالصالح الصالح حق سی خبرو کم سنگا د الله نیک بندا زمارو رساله اسلام و سلام خبر کی زبه و مقصی خبره کوما دی ساله صلاة و سلام بیان حق قرآن شریف پخفل زکر کری حساله صلاة و سلام پخفل بوی اے الله زد حق س گواهی کومان کوم ټیم کې چې موجودم درس چې ما ته علم دي کوم ټیم کې چې موجود نو ما ما ته کوم څه علم نشته زید عقی بالکل گواہینو کوم وکنت علیہم شهیدا ما دمت فیہم سورۃ المائدہ او مو سی آیات نمبر 117 یوسف ولستم نمبرای کی د ایسلام گواہی ذکر دا وکنت علیہم شهیدا ما دمت فیہم اے الله در پوری چې موجود ما په دې کې کلمہ توخویته تر رقیب اليهم اے الله کلا چې تا مال را وفات کړی یم مال را پورته کو ته په دی باندې نگاه باندې وی صلی الله علیه وسلم په نبی علیه وسلم گواہی کړي وسنګا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د خلکو او خلکو په بارکه په گواہی کړي کم چې عیسی علیہ السلام په زمان کې موجود و عیسی علیہ السلام په حقيقي گواہی کې نبی علیہ السلام هم په هغه خلکو گواہی کوي کوم چې د نبی علیہ السلام په وخت کې موجود و دریم خبره چې دی نبی علیہ السلام حاضر او نازل دی او دا گواہی د فار ضروري خبره ده چې او سړی دی په یو کې موجود و نو هغه بددي گواہی کوي او که موجود نه وي نو دې په گواہی نه خبره غلط ده وایي دا حدیث کراږي د نبی علیہ السلام یو صحابي د خضیمه رضی الله و او تران وو یو یهودی د نبی علیہ السلام سره بعض کولو اختلاف وو هغه دا چې نبی علیہ السلام سره سمعامله کې بعض محدثین وایي چې نبی علیہ السلام ته به لګور تا ماته زمما پیسې قرض نه درکړي تا ماته هغه واپس نه دی راته نبی علیہ السلام د میں درکري مې دی هغه نمی نه دی راته وو سو جواب کې خضیمه رضی الله تعالی او اوې زه به دې گواہی کوم چې تا تنبی نبی علیہ الصلات والسلام واپس درکړی دی هاه ورته نشي گواہی پېښه چې دې خواشه نبی علیہ السلام تروسه تاسو کې خدمتغه باغټم کې نیوی تاسو څنګه گواہی کوي جماعت ما کړی خو زهمره رضی الله تبار فرمایي د الله پیغمبر تاسو چې دا خبره ورته کوله چې ما واپس درکړی دی زما چې تاسو پرې خبر باندې سو فی صدیقینو چې واقعي تاسو ورکړي دې وې چې نماز دې گواہی وکړي نبی علیه السلام در حق پا باره که فرمیل من شهیده لهو خوزیما فو حس بهو من شهیده لهو خوزیما چه دا پاره چه خوزیما رضی الله و تعالیم گواهیو که فو حس بهو پا زاکاتی دا یعنی گواهی که دو کسان ضروری بی خود خوزیما رضی الله و تعالیم پا یواز گواهی چه دو کسانو پا زیب قبلو لیشی نداد شهده دا پاره ضروری خبره نبی چه و سره پا حقه تین که موجود نبی علی السلام حاضر او ناظر نبی څنګه چې بریلیانو عقیده ده وا ما جنل القبلۃ او نه دا ګرځولې مونږه قبله هاه کونت علیها چې ویته بهاری باندې الا لنا علما الا لنا علما ظاهری اعتراض راځي اعتراض دار راځي الا لنا علما دې لپاره چې معلوم, معلوم, معلوم دی. خو کارې کو معلومه مګلاته خو هر معلوم دي دینه ظاهری دا معلومي چې الله ته څه معلوم ني ولی جواب تعلیل دا د سیری مدارک امام نو سیری کړي او عبد الله بن عباس رضی الله تعالیه و تعالیو لنعلم ما معنا لنظهر سره کړی دا او بعض علماء لین میزه سره کړی دا دیده پارا چې لنظه را مونږ ظاهر کو خار کوینه منیت ته ميه تبع الرسول اجسو بیت تابع دا پیغمبر الله ته معلوم دی الله خلکو تفکر کوي چې د پیغمبر تابیدار دار سوقږي ممن دا غجانا ينقلب وعلى عقبه شعور دي فو كندقبلو وإن كانت لكبيرة نوية كنداخا مخا گراند کرده إلا على الذين حد الله مگر نده گراند پا قصانو جهدت کرد توفق ور کرده تلا وما كان الله ليوزويا إيمانكم او نده الله رب العزت جزايا كي إيمانكم إيماني نموزو نستاسو إيمانكم بخاري شريف پهشية بانده دي او د څېری مذهل ذکر کړې ایمان په معنا د صلات کوم سره نبی الله رب العزت جزایې کې موزه نه خو دې ته ایمان ایمان مراد موزه خو ذکر د کلو شی مراد نه جوز دی او دا قران کې کلمه څیر شي ذکر د جوز شي مراد نه کلو وی ذکر د کلو مراد نه جوز دی ان الله به ناتل الرف الرحیم یقینا الله <سؤال> رب العز بنا سی فخلق فانه الرهوف الرحیم هم قانر میگو انکه او مهربان ذات دی الله رب العز ډیر مهربانی ډیر نرمی په بندگان ترتیب نکلو او هغه ذکر کړی نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره وته قید کې زنانوی د یو زنانو سره ورکوټه ماشوم بچیو اغه مشوم به چیرې د نه چکروک شه خطا شته دا زنانه و پسې ګرځي را ګرځي حیرانو پریشانه در دې چې اغه را پیدا شي چې کله را پیدا شي تر پیدا شي ویني یو زنانه مشومانه سبب لا حلول وي چې خپل ځیر را پیدا شي په حلولم شروع کوي د دوا جوړ نبی عليه السلام ورته فرمایي تاسو څو خیال دی داس زنانه د په خل بچي ورته ورزي صحابی کرام رضی اللہ تعالی و تبارک و تعالیٰ چیرې نبی علیہ السلام ورته فرمایل الله رب العزت د خپل مومنانو بندگانو سره دین او زیات نرمي او مهرباني کوون کې دي یو وریس کې راځي نبی علیہ السلام سره صحابه کرام رضی اللہ تعالی و تبارک و تعالیٰ نو صحابي هغه یو مرغي چنچني بچي چې ډېرې هاگیر आवाज کوي چیرې आवाज ده نو هغه ماږه ډېر زیات په چغو شو نبی علی السلام فرمایا چې د پیرانو په وجود درمند کړی دی چې دا دومره کړیږي چې ورپسې وي نو صاحبوی بریور توګه د دې بچو راغستې نبی زمرد توګه می واپس کی ورته چې کړي ورته واپس کړه موریا نه پراته په دې بچو باندې وزر او دې مینا محبت یې بچو سره مرغانو کولو نبی علی السلام صحابه کرام رضی الله و تن تو فرمای الله رب العزت د بندې سره د دین او محبت او شفقت کوونکی دی دری پوری چکم حجاج ابن یوسف د دنیا مشهور ظالم تیر شوی دی کله چې هغه مړ کېده روان سن الله نور خلک چې به هغه ورته راغله او حسن بصری مولا ورته پمي وو ظالمه الله بده نخلق خلاص کی چې کلاړي ظلمونه وکړو داسه اشعار ویل چې الله رحمت مافیک الله غفور دې اشارو کې دا خبرې وکړي حسن بصری مولا دی وو د دنیا ظالمه اتم دا تم کوي چې الله ما او مافی و دا او تا خو مسلمانانو وینې ته وکړی دوه علما وینې ته وکړی تا خوشیدان کړی دي او ته بیا دې لا موږ میدونه کې یا ساده ګورې ته امید چې دا میدونه مکو بیا چې دې دی به خروش الله دا خوجره ما څنګه نا امید کی په افغانستان نا امید نم زما امید الله ته ما معاف کړه او ما ته بخنو کې ظلمونه میکړي خيلا ما بي ګون کې ذاتشته او تمام معفو رشي در دې پوری چې کله ځکدان وخت ایشان مور مرتجړل مور دوی مور مور ته وی په مور وی په دې جړم چې ژوندونه زیاتري کړی وي نو دا چې تاسو ور داغي سختې صداګنې دا ورته مېلوي شو مور ته وی مورګه قیامت ورځ الله تا توي چې لدی به کان نو ته ما جنم ته ورځ وی ناګه ژوندونم کړی بیا کومم زه نو بیا ور ته وی کومه قیامت ورځ مات الله وی, وی چې په ما فیصله کې او په مور باندې فیصله کې زه بهم الله ته زما قصته وکړه ځکه کله دې بونه زیات مرمه کوي کوم دی مهربانه مرگ دي دمرږ اخیری ټیمه شه به دقته شروع وکړ او ډیر زیاد د امید و د دې شروع که الله خلق او بیا بیا ما زستانه نومېد کی په که ک خلک ما ډیرب نا امید زستان زستانه نا امید کی ځکه نیمه حسن غضریره هم الله ته د وفات نووسه خبر ورتراغه و یا په بیاخره کې دا شهر ولو دقته سره روانو حسن غضریره ملا ریش الله ورته موافقه ذمرا ظالم ذمرا جابر ذمرا ورته مونږه خبرو کې ذمرم دغفور خدای بیا د په وساله کې فرق نه تم دغه خبره کوي چې الله مافيتون کېشته رحمن ورحیم دی غفور ان د الله دا صفاتې شروع وو ځکه نو ګسترین چې اخرحیمه الله چې د خبرې ووري ذمره باغا تر کوی گديشي چې ذمره دې تر اخره لګي گديشه له معافی یک ان الله رب عزت بقل ګماني خامخا نرمي كون کې مهربان زاد زين نرا تقلب وجهه کا فی قد نره تقلو بنام، ده دی آیات مطلب دی. دیو مطلب عام علماء عام مفسرین عام علماء دا وی، نبی علیه السلام بره بره بره بکتل شوق و امین و محبتیو، چی مانتا بکلوه راشی، چی پهاغی که دا تحویل دا قبله حکم بی، چی زمه خوارو بیت اللہ شریف تا، بدی که حکم راگه، نو آوی با معنوی اوڑیدل روڑول یعنی لماقص تا اسمان طرف تا کتل انتظار کول چی کل او دا تاوین لقبلیهو کمرائشی دویم شیخ القرآن رحمه الله حسینلی رحمه الله نور دا مطلبوی چی تقلو با د پا معنو دا پریشانی دید او نبی علیه الصلاة والسلام پریشانی وا او پریشانی که ساڑه انسان دعاگان الله تا شروع کی پریشانی سوا پریشانی دا تحویل د قبله وا نبی علیه السلام قوال که قوال چیزه بیت اللہ شریف تورده تو چی روز تو اس یهود مسلمانان شیل منزی شروع که نبی علیه السلام سرا نبی علیه السلام خیر ده اداقو تازم مسلمان دی اصنه که بیا واندی او امدقه بیت المقدس چیزم قبله دا خیر ده سی او دلیل دا وي سودلنې علاوه یو دلیله قبله تن ترځاها ترځاها د زیراه مزاری ده ته به ایندهګي په دې خوشاله شي اگر اوس پریشاني چې ولي قبله به د يهودو مي ملګرتیا پریګري خو ایندهګي به ته خوشاله شي او کوم چې هغه حدیث راځي چې ته دې اس کرازي نبي عليه سلام به بر برکتل د شيخ القران د هه مولا په حدیث د مخ سره لګي اول کې د نبی علی السلام مينوا کوج کله خلک ورتر ملګری شول نبی علی السلام بیا مينه کومه شو چې خیر دی له وخت تیر شي دینه لپاره چوز دا نیو مسلمانان به واپس نشي کوم علماء او تقلب په معنا پریشانی سور نور سین 33 نمبر آیت کراځي تتقلب في القلوب والابصار چې زینو په کې پریشاني شي او کوم علماء چې تقلب په معنا اوریدل اوریدل وي وتر زها حالې ویدلته صیغه د مضاری په معنا د ماضي باندې ده چې ته په دې باندې مخ کې نه خوشاله وي او قد نراتقلبا تاکي سرې نو یا اڑول راڑول وځي کا د مخ صافي سماي اسمان کې یا اسمان طرفان فلن ولي نه کا بذر دې جواب و مونږه لرا قبلت تر زها چې خوشاله وي پاغي بنده یا داخوا خکړ هاغي لره مخکي فوللي وجه کا شطر المجد الحرام فالړ الله مقصه په طرف دا مجد الحرام وهي سما كنت اوکم دی چې تاسو فول جوهم ف سوړوي مخونه سااس شطر په طرف د بيت الله شریف وإن الذي نو قنا ها ساته شطر المجد علی رضی الله تعالی عنہ نور دصوص صاحبی کرام رضی الله تعالیو تابین وقول دی دا د الله رب پر ز ډیر فضل او احسان دی چې الله رب دې حکم کړی شطر المسجد الحرام د بیت الله شریف په طرف باندې تاسو مخ وړیئ عیني کبه بیت الله شریف ته مخ اړول ویناو دا به مشکل وبیار وسره صرف هغه طرف ته سړی مخ وړی دی دې د مثال په تور هر یو سړی خو مکمل نه بیت الله درې دی په چې بس بیت شریف په طرف ته مخ نو اللہ رب العزت چیز دید به قبول کی او دای سری طریقه باندشم. طرفون چیز دید سلو دید مشرک مغرب شمال او جنوب دید. نو زمون چی دید مغرب طرف تاست بیت اللہ شریف رازیم. چی مغرب طرف تا مخش نو ساگر چی بیت اللہ شریف تاکو مخامق نرازیم. خلیکن کم خلق چی بیت اللہ شریف بینید. نو آگی بیت اللہ شریف نگیر چاپی رو دریگید. او دا د اغیره لپاره حکم دی کوم خلکو ته جبیت الله شریف ښکاری نو هغه ته نه ګیر چا او دريږي او کوم خلکو ته جبیت شریف نخکاری نو به صرف هغه طرف مخکي و جداد امه مثال راستی دی و دې دی کی کوم تنان مثال په تور باندې تختا د بیت الله شریف دی و دې دی کی کوم خلکو تخکاری نو هغه بغیر چا پیره د او دريږي دلته به مجري دلته دلته دې ټول به دې طرف ته مکمل بدی تهگیر ته پیره مخامق اوجريږي کوم خلق ته جبيت لا شریف نخکاری نو عقیب صرف مثال طور دی طرف ازنا دی طرف ته مخکی اگر چاغږي کیږري دقت مخ کیدئ دص په سیډ بنو دريږي خو دقت مخ راغو نو اگر چي دا خپل ته بیت الله مثال په تور دقت او دا اقصي ولاردې دی بیام ددې موږکي هغه طرف ولا خلک دی نو هغه به دی طرف ته مخکی اگر چي دغه مخامق نه راځي سیډ ولا اقلق و دی طرف تے مختص و دیمنځ کی و جداد حدیث کرا نبی علیہ السلام فرمیل ما بین المشرق وال قبل. مغرب قبله نہ مشرق او د مغرب پمیس کی قبله د مدینه دا, دا, دا پاره حکم مخت ذکر شل جنوب طرف د جری دی طرف تا بیت شریف د مدینی والو رازی نبی علیہ السلام وفرمل نہ مشرق او مغرب پمیس کی دا کوم افاضه داټو لہ قبله دا مشرق او مغرب دو سړونه دي درې په مسکه بیت الله شریف راځي د طرف ته خلک هم وخت جنوب طرف ته بزغیدو مسکه دي په ټیم زمون خلکو لا پاره دې ملکونو لا پاره خلکو چې نو پرواته طرف ته مغرب طرف ته اگر چې هغه ته برابر ناراضی هم نو بیا هم د دې مسکه سو دلیل دی خو د قران او حديث شطر المسجد الاهرام علي رضی الله تولو نور صاحب کرام رضی الله توم کبه تابعین وي غلا دې وی که اللہ رب رضی طرف زیر صرف ذکر کرده <متحدث> که این بیت اللہ شریف تا مقوی دیر <متحدث> با مشکل ہوئا دویم حدیثو چی مابین <متحدث> المشریق والمغرب قبله درمه اقل سلیم دا چده گنی که اعبادت چده صرف هاگا طرف تا اوشه ذکر بیت اللہ شریف کم دیوال چده تا قریبا هاگا طول شپال لسلاسه ده شپال لس قدمه ده نقوس چدل تا دو سوا کسان یوسف کی ادری نو دڅک اسانو شیل کسانو کڅانو چې دغه مقامق په بیت الله شریف ته مخ راځي دي دا نور کڅانو خو بیا بیت الله شریف ته مقامق نشي راځلې هغه بنیر صرف دلته جوړې ده ترڅو دلته کوکسر نشي جوړولې دوی وژنم عقلم دا وې چې کوم لری خلک دي هغه سره په بیت الله شریف ته مخ هغه طرف باندې اگر چې یې بیت الله شریف ته نه دی نو چې طرف ته مخ ته د دې عبادت کوي و اصلې کوي نو جمعهتون کې دا خطبنامه دا معمولی معمولی سيزونه دا معمولی معمولی فرقوي شهر ما غيټ ویب مکمل ما جمعهتون دې لپاره وروانو لو شيران چې یې دور کول شروع دي دې باندې کې علماء وي یو خو چې بهترم د قضا چې دا جمعهتون د قصه تفریخ درې شي په وجه دا ده یو دا, دا, دا مخلق زين بدایشي کټړې قبله بدل کی معمولې فرق بوي کبدل کی نو اکثر عوام خلک اګه دا وی چرته د مخکې موږ دې مونږ کول غلط کړی. ولږه زین درا چې په ذمخت مونږ مونږ غلط کړې او نو دې قسمه قسم خیالات پیدا شي. دویم دا اکثر قبلي چې جوړی شي جو ودی دا صحابه کرام رضی الله و تعالم د دور دي هغه پدې خوارې سره چې دی معمولی له وګو فاصله کې قتل کې قتل کې قتل تر دې چې دا قبلي دې ته را دي. ټولې دنیا نه چې دې اکثر مملکنو ته چې دا صحابه کرام رضی الله و تعالم د وژن را یا تای بیرو سب تاوین د دور نو نو کژړې د قیبلې بدل کین نو د خلکو په مختنوس حاوی کرام رضی الله تعالیو تم خلکو په غلط ګمانونه شروع شې جناز وی الله من ذالک هغه منکا غلطی قیبلې خو دي دې وایې نو مسکو اسمد د اتفاق علماء دي چې مس کېږي دالک پر کې څوک نه کړي چې سمره ممکن ده هغه وشي و دا چې به موږ پر خل نوې جماعت سره جوړه کوشش وکړو دي شي خو بیا هم په ټول بیت الله شریف ته اسمد مخامق ټول نشي راتللی مو چې مس و بیا صفر قطعه دې زم زم روي اختلاف دې نه جوړ شي نو قران شریف شطر المسجد الحرام ذکر کړه صرف هغه طرف ته بس شي او بل الله مستقبلي او اين الذين اوت او يتن نه کسان ځانچ ورکړې شي ورته کتاب ليال مونا قاموا قاف هيږي انه الحق دا حق دې هو زمير بعض لمه قران تر اجي کړي بعض لمه نبيله سلام ته بعض لمه تحويل لقبل تر اجي دپی غمبر یاده قران یاده تحویل قبلی دا وکم <سلام> حق دی رښتیا دي طرفه در په دې توینه فم الله بغافرن اما يعملون او نه دی الله رب العزت ما خبره د هغه چې دي عمل کوي ولئن اتئ تلذینا او کچری راتلو کې ته هغه کتابانو تاراوړي هغه کسانو ته اوتول کتابا چې تور کتاب د کل یایتن راتلو کې په هر قسم موجدي سره ما قبلتا کان دین قبلتا وما تو قبلکان دینه تابیدار کېږي تابیدارنی دي د قبل و تا تابع او تادار قبل هم د قبلی د دوی وما بعض هم او ندي بعض د دی دینهتاببع تادار قبله بعض قبلی باز د بعضو د بعضو قبلان سیر مدار ک معام نه سفرې ملاجګ کوي فهو تستق بلو بیت مقدسی وون نه ساه یهود چې بیت المقدس طرف ته مخه وونکو دي نصواران ورخاته ته مسګوونکو دي مشرک راپتا ته يهود او د نصاراو په لمېځ کې د قبلو کې فرق او فاصله شته يهود بیت المقدس ته مسګي نصواران ورخاته طرف ته مسګین ولاینی تبعتا اهواهم او کچریتابی دارشی ته پایج دوي من بعد ما جاءکن ورسول من العلم ذا وَيَنَا وَإِنَّا قُرَّانًا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ییګرند وه پدې وخت کې خامخا بشي ظالمانو یا ذاتي کوونونه حکم نبی علیہ السلام تا مراتب اومت یاندی نبی علیہ السلام او کلم دې طرف ته اعلان نه کولو هونر خلقو ته تعریم یې قران والو تاسو نور طرف ته اعلان نه کئ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ حَارِقَتَانِ چورکړې ته کتاب یاریقُنَهُ بېجنی او کی زمې تفسير مدارک یو وی نبي عليه السلام ته زمير راجي دي يارفونو بېجنی حقانيتو رشتن والي دي نبي عليه السلام كما يعرفون اغناهم تک څنګه کې بېجنی دي زامن خپل او دسي بېجنی تفسير قرطبي نور تفسيرينو د عبد الله عمر رضي الله تعاله او عبد الله ابن سلام رضي الله تم واقع ذکر کړي نه عمر رضي الله تعالی او د عبد ابن اسلام رضی الله و تنہ تفوسه آیت دا نبی اسلام د قصې ریښته بي یعنی څنګه چې تاسو خپل ځمن پیجنې عبد الله ابن اسلام رضی الله تعالی او فرمي ولی نه پیجنو دین ډیر خپې جنو ځکه د اسمانونو هغه امانتدار فرښتہ د زمکه په امانتدار سن رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وای راوړي نو موږ دې کې شکو او وي په خپله باندې څه اعتماد دي پښوم چې خو شاید خلک لري اخو هغه دومره اعتماد نشي کېدئ د ابو چی د بلچا نه پیراوي او دومره زمونږ یقین په نبی عليه السلام دې دومره یقین زموږ خپل بچو باندې وښودې نو پیجنې دې حقانيت د نبی عليه السلام څنګه چې خپل بچی پیجن زموږ کی زمير باز تفسير مدارک قرانه شريف راځي کړي پیجنې دې حقانيت او اړتینواله د قران څنګه چې خپل بچی پیجني در تحویل د قبل تاج کړي فژ دي رواي د قبلي چې دا اوړي دلبل قبل حق دي کما ما يعرفونه ابنام هکه سننگه چې فيژنی دي ابنا هم زامن خپل دلته ابنا هم ذكر دی آب او هم نه دی ذكر سګه چې په ذوررو ماجممانو کې چا خپل بچ نغلتي نواکثر په ذرو پلارانو کم تا نه خپل پلا نغلیتيږي نو ابنا ولی ذکر دی آب او هم ول نهدي ذكر وجه ددي اولاما دا ذكرقي اتل 플ار جدی د زوی د ډیرو حالاتو نه خبر وی ذکر زوی پیدای شي دا, دا پلار په مخ خو شي دغه ټیدل د پلار په مخ خو د عادت اوطوار جری هغه 플ار ته معلوم او د پلار ډیر حالات او ډیر کارونه نیزوی نه پټ وی پیدای کیدله زوی په مخ د پلار نه نشوي غټواله د تربيت کې د پلار د زوی په مخ کې نه وي شي دی د پلار ډیر حالات د بچینه پټ او د بچی چې ډیر کوم حالات د پلا نه دیو جنہ پلار چې بچې دې خپوی جنې دیو جنہ او می ذکر ابناء او می ذکر که آباء او می نې ذکر کوي الذی وینا فريق منھم یکینن یو ډل د دوینا لیتو مون الحق حق او هم یعلمون حال او چې دې په ویږي چا پټول خکانه دې په بیم پټی الحق من ربک حق صب دې من ربک سبخت ګوري خبرم حق ثابتی من ربی که طرف دربستانا فلا تکونن من الممترین بس مکیات شکون کنا یو فلا تکونن من الممترین یو مطلب این نبی علیہ السلام تشک مکوان مو شخ و نبی علیہ السلام نکولو خطاب نبی علیہ السلام کا مراتن امتیان یا فلا تکونن من الممترین مکیات پشک تونکی دراتو در عذاب نا لکم خلق چنم من یقینا با پدی عذاب را ازا شک مکو جعذاب پیرای شیا برای نشی ولكل وجهه ومولها ولكل وجهه تفسير الامام امن بن الرحمن ذکر کړی اے لكل فريق وجهه د پاره د هر یو ډلې د پاره د جماعت وجهه قبله ده مقدی امه درکو وجهه ای قبله ده قبله ده او موليها چې د هر دین هر یو مذهب වල د پاره جدا جدا قبله دا. دا مودا دا ده زم قول د علماو اصل کې ویل کېږي هغه سیسه انسان هغه تم مخو کې طرف طرفه ميلان او مخه طرف طرفه شریته ویل کېږي وجها نو د چا قبلا هر خځې طرف طرفه ډیر مینه محبت وي د چا ویجا ما دولت دوی په سم دي ته مخړولي ما دولت ګټولو کې د چا ویجا عبادت وي عبادت یې مخړولي عبادت کې دی لا کېوي نو هر قسم خلکو اړ یو مذهب او لپاره اړ یو د شوق او د محبت کې اوسېږي نو هغه طرفه هغه کوشش وام وليعذري مکلیه غیتا فسبقوا الخيرات پس فس روان دیوالو کئ پنی کوکی منډیو وهی نیکوتا خیرات ماننده چې خیراتونو تمنډیو اسنګ چبهتیان دمانه کې چې خیراتونو تمنډیو وهی شیخ القران رحمہ الله او تنویر کوئی مشرکان او کافرانو بهتیان دا په ټول جهنم یو امي سړیو شیخ القران رحمہ ورته فرمی تاسو پته ده کوئی مشرکان او کافرانو هر څوک منی بریدین په بارکه شک دی نو بریدین چې وکړم د خیرات ویني لوګي ویني نو دی ور په سیمنډه و هی چې جہانم نه و یو خیرات دی دی باقی ته ور منډه کی نو چې به ګرا و جانم ی هغه کې به ور خیرات مرادانه چې خیرات نو په سیمنډه و خیرات اصل کې د نیکی کار ته ویل کیږي روان دیواله کوي پنکو کې ای نما ته کم وی تاسو یا ته بکوم اللهو جميعا رابولی تاسو لر الله تعالی اون ان الله على كل شيء قدير بشكل الله رب عزت خار و عزت万 قدرت والا دی یا تبكم الله جميعا ذکوی مناسبت ادا دی سنگ جمع ذکی ده مختلف و مختلف و محلن خلق اوزی ترجمه کی یا ذاته تمام قرز ده مختلف و ملکون الله رب عزت خلق راجن کی و منه او ذکم زینا چی او ذات قوالی کا پسوارا مقصد شطر المسجد الحرام فترف دا بيت الله شريفان دي مسجد حرام فترف وإنه للحق من ربك أو يكيناً دا حق او اشتهاد من ربك طرف دا ربستانا وما الله بغافرين او ندي الله رب العزتنا خبران عما عم تعملون دا هغنا چتاسو سامل كوي ومن هيتو خرجتا فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن هيتو خرجتا او دڅوم دینای چې ګوځیت په ولی وجهکان کا پسوارو مخه شطرل الحرام په طرف د بیت الله شریف باندې وحیثما کنتم موقمذین تاسو قاولو وجوهکم پسواروی مخونه تاسو شطر په طرف دا بیت الله شریف باندې دا, دا بار بار حکم وی کیده او په مخ یو ځل موږ کافی چې رب العزت فرمایلی وی چې تاسو بیت الله شریف ته مخ وړو بار بار حکم سره فار یو وډه لر ما دا ذکر کوم دا عادت جوړ شو بیت المقدس ته عبادت کول نو عادت بدلل کې دا ګران کار وی افغانان وی هر څوبر عادت نه غورو عادت کېدې انسان نه بد دیږي هر څیز بد عادت انسان جوړ نه نه بد دیږي که مشکري وي دوی وځه بار بار حکم کېده چې دا عادت بدلی شي زموږ بابا ګرڅ سرګبیر کې فخر الدین امام رازی رحم الله ذکر یوز الله حکم چې الله رب الدولت عقل کو توک چې کوم خلقو بیت الله شریف دي فاولو جو کوم شتاتیک چې خلقو د پار دي تاسو بیت الله شریف ته مخ وړوي طرف ته وینئ او تاسو بیت الله شریف ته مخ وی او دویم ز الله کم خلک چې مکه کې او په بیت الله شریف دی نیوی دیلو هغه ورته نخ کاری دیلو مقامخه نو دا شطر المسجد الحرام دی خلقو د پار حکم مکینه بهر خلق عام بهرنی خلکو د فارامین ایسو خرج تا کمزې چی اوزيد نو عقل کو د پاره دا حکم چې تاسو یې کمزې ته اوزيد دنیا کمزې کین بیت الله شریف ته مخې بعضه لمویدایو د حکم چې مکیوالو ته مکی خار د پاره دویم حکم چې بیج حکم نور او نورو او دریم د حکم چې د مسافر د پاره وامین ایسو خرج یتا کمزې دي چې مسافر یعنی کمزې ته ملارشي بیت الله شریف ته ہارا طرفاں بعض لموی دا بعض ہس مکانی ہس زمانی ہارا زمانے کی او باہر ذی کی چیز تا سو تا سو بیت اللہ شریف تا مختوی لالا یکونال الناس علیکم حجتون لا تحویل قبلہکم ولراغی لالا یکونن دپاراشینشی للناس دپار الخلق علیکم فتا سو بندی حجت سذلیل الا الذین اسلمو منھم مګر ها که سان چې ظالمان دي عدالتګر دي دی دینانو حقيقه او بهغه اعتراض کوي لا الله یکونه الناس علیکم حجتون وجت تفسير او معنی ذکر کړی ده وتد فاو احتجاج المشرکین بانه علیه السلام یعای ملت ابراهیما ویخالف قبلهته د دې لپاره چې مشرکین دا سوال د اعتراض زپې شي نبی علیہ السلام بیت اللہ بیت الله شریف ته مقاڑولو ځکه مشرکین بیا اعتراض کولو چې نبی علیہ السلام داوغه کی جزاړه ابراهیم علیہ السلام په طریقه روانه ما ابراهیم علیہ السلام قبله کو بیت الله شریف کو او دیسنګه بیت الله شریف ته نه مخ ته چې حکم راغی د مشرکین دا اعتراض به ختم شي بعضو بعضنا ما ویې دخل کونه مراد دلته يهود نصارى داخله دي مخه تورات انجیل کې دا خبره و چې آخري پیغمبر رازین و علامه وی یوه نه غداهم وا چې دا آخري پیغمبر دا به بیت الله شریف ته بیا مخکي نو کله بیت الله شریف د مقبول حکم نه وی نو دیو بیا څه پس پر اعتراض کولې وګوره دې کتابونو کې خدا خبره راغلي وان او تا نه بیت الله شریف ته مخ نه کو إلا الذين ظلموا منهم مگر هاغه کسان چې ظالماندی د دینه مداري تطیری مدارک ظلم و معنی وی الا المعاندین منهم ما جر هغه انات كون کی دینه حقیب بیاهم اعتراض کی انات گرسڑے کی نا بغض حسد والا سڑے هغه تک است دیر سوے دیر دلائل بیان کی تچ هغه چ سوے تره هغه اون او دا سره انات دی کتو ورته دیرم سے کی دیخه کی دیر ورته خص وین و هغه زان منی هغه به همیشه لپاره اعتراض کی موږ مخ کی دنیا کی دو خبر دي یو محبت دې زین انات وګورئ چې نه حسد دي د محبت چې کړې وي د چا سره پیدا شي د محبت د وژنه تړې پر دې غلطه خبري هغه بیا صحیح کوي ملګری به چې چا سره محبت دې مينې ده ما ته یو غلط کاروم او کی مده یې مازه سری کړو په دې معنی مطلب د پاره او خیر دې ما شوم دې ده دا خیر دې نپوهه دې کړو ولر نورې بحانی جوړې کی خدایا غلطکار وایرو ته غلط وایرو ته مده تیار نشی هاغه له بهیلی بهانی بورد مود محبت اثر داوی چې کله پیدا شي نو غلطی خبره ته به الله هغه څنګه کول کوشش کی دوین په دنیا کې عینات دی عینات چې پیدا شي نو سړی صحیح خبره کړي دبل بیا غلطی یا تب صحیح خبرو کین نو دوی بیا ورته غلط وي تب حدیث دوی الله ته کنسلی کولا څو ته حدیث به ورته وي خبره کوي انسان حسد د وژنه کلک انسان ته حسد پیریشي نو که تو قران و ته حدیث وین ساده قران او د حدیث خبره و د بیانه مانی او په حقی به اعتراضونی شوږي نو انادگر سره داغد دا ازید اناد او اعتراض ختمی کینه نبی عليه الصلاه و السلام سومره اخلاقی د وای مطابق کار کولو او انادگر خلک هغه په دې باندې خوشالي دل، نه د نبی عليه السلام د اخلاقونو متاثر کیدل انادگر سره چا د بیانه متاثر کیږي د نبی علیہ السلام د وایې قبر ورته کوم منافقان او يهوود چې ایمان دیو د دی نبی علیہ السلام هغه خېخې خبرې به هم د نبی علیہ السلام نن منلی او ایمان الی کېږي زید حسد الی کې کړه چې تاسو الله تذکر ذکر عرب و کل چطات اللہ کلو دی نعمت محسود تین هر کونکي چا الله احسانو کې نعمت کو کې هاغه سره کېنا به روز حسد کېږي دا سره چې سشینیسته قران مې بیانوا حدیث مې بیانوا کاسره ست نيشتي تا تر وسوکينه بغوز حسد نکی سايتي سره سوکانڅد کينه بغوزو کې بل له ونه سوک ورته سنوي په لار روان دي سوک ورته چې دي خو شاق واش خپل کاري وي د چابکبه پټونکی غرزي کچاره پټو کې هرڅي کې سوک ورته سنوي ځکه حسد یې ورته نيشتي ځکه غریب سرسشتينه او کلی چې واليم دي یو پوها سره دي یو ما دولت ورا چا سره سر پېسي نو خلک بیا ده حق سره حسد کينه بغوز شروع کی. ذ ک یو شارو ائی نه سودونی فین غیر لعیمهم قبلی من الناس اهل الفاز قد حسدوا که خلق ما کینه په غوز حسد کین ذ خلق نه ملامت کوم ذ کا معنی مخک الله چاته درجه ور کړی وا ها غیر تر کینه په غوز حسد شیو دیو جنا نه حسد کینه په اوس کې دل هغه چاته کی چا باندې چ الله نعمت وش او په نعمتونو کې الله رب عزت ذکرت المائده کې چې عیسی علی السلام یو نعمت د اشماری چې قال الكافرون ان هذا لساحر مبين نعمتونه اشماری او وي کافرانو ویل چې دا خو خارط ساحر دی ځین کې دا سوال راټله چې عیسی علی السلام باندې ذکر د نعمتونو کوي او الله ورته کفارو پیغوروني یادوي چې تا دا کافر ساحر وي له والو علما جواب ورکوي چې عیسی علی السلام سره عقل او حسد کو حسد به اوس کولا حضرت کینه بغوز اعتراض دا په نیامت والا خلک باندې کی چا در کې سمین او عقلت په هغه باندې حسد کینه بغوز کی دنیا کې د عامي او سړی ووی دې نه قران داخلي نه د حديث سره داخلي نه د موس کې نه بلس خلک بده ته هیڅ هم او چې کړه د قران او واغ سره د دې بیان شروع او د حديث شروع او د موزي شروع او عبارتي شروع نو خلک جا حسد کینه بغوز ور سره شروع زړه به سره سره خلک ور سره حسد کینه او خلک بیا اعتراضونه شروع خلق او دا بیا ټوبینه چې خلک نور خلکو ته به خیال نیوي او په دې اعتراض شروع کړي کله دې دا قدم ما نو پدریم قدم کې به خلکو اعتراض وکړي دا قدم یې سويانه غستند خبره یو خبره بل خبره نو اعتراض ال په انسان کېږي کله چې انسان الله رب عزت صبر کړي او اعتراض چې اکثر کې نو دا کم تر سړې کې کو پیغمبر اسلام چې اعتراضونو کوې کېدل کفارو کول حقیقت خلکو کول نبی علیہ السلام چې اعتراضونو کول کفارو کول نخ کته سړی چې د دې اعتراضه دا اکثر دښتې تخلق کوي دی وژندار ویو شاعر وی اذات ک مزمتي من ناقصن ففيه شهادت لي کاملون كامل اذات ک مزمتي من ناقصن کله چې تا دا زمانہ بدی دی یو ناقص رجل کم تر څو ډیر نارغلا خکته خلق روان شلمه پسې بدی شروع کی نو فيه شهادت لي باني كامل پدې کې زماده پارا دا گواهی پرتا کیږي او کامل سړیشم ما ته الله دراګه ذکر را پسی خلکو خبري شروع کی ورنه چا د جسمي ور کړې خلک دا پسی خبری کوي نو الی الی جن ظلموا مگر کسان چې نه تون کې دینه بار بار باغ با بیاهم بیاهم اعتراض نکوي او یا تا دې فراتخ شو هم وخت شو نی مې یریږي دینه زمانه او یریږي اعتراض نه بیریګین شیخ القران رحم الله فرمایلی چې د میدان تراکوذیګي نو دا و یادی ویاد اوساته چې زمانه مخې پاک پروسوی ترازو نه شيوي زمانه مخې چاحت ویلې ده حقي تدادا مصیبتونه تکلیفون را رسولي شيوي دي یو دل شيخ القران رحمهم الله خلق پېډیر په پټونو کې د امیان ته قران کي یادو کې اضافه کوي چې یې طالع ناګ دې سپور ته وایي وی پانسی باندې کم دا به کم شیخ القران داز ستزارات اوه قیاچ زمانه مخ حق پروسو ته نی ورګړی شي که ته ماز داسه زګا نه 510 قطر و دا ایتې جیل داغه زمانه مخ حق پروسو ته دا ورګړی شي ودی نو دا دنیا کی دنیا کې ودی کار د غاړه یو د اعتراضونکی یی هر څه به کیږي او اعتراض شکلې کیږي نو انسان ور ورسروېخوي او شکلې اعتراض نکې کیږي کی سړی ودی شي یو د شیخ القران رحمه الله طالبان سره نازتو نو کله نو بیا چې په آغیو یر یره نما نما لخوب رات دلو و تالیوان و چاوار تویلی را در رز اسطلیوال مصروفی ها زیادی سبکونی نور کارونی و تاسو در رز آرام مقن ملوی خوب در تردی دا خبره دا خبره شیخ القرآن را ملار دی مان دا خبر نو بیگارا په اسپون غابلی و ما تا خوب را آغی کله جی کل در پس اسپی غابی نسرده و مقم رویخوی و جی کل اسپی نغابی نسرده و دام کله دامو شایې چې بلاره باندې دین او جس پیګه سړې وې خو رواني او چې نه غا پی سړې په خپل اوور شې د یو ځای کې ودې شي هغه خپل مقصد او کارته نه پاتې شي په دنیا کې چې در باندې اعتراضونه کې سړې نېغ روانې وې سړې کې ايجې زیاتې وي الله رب العزت سره رابطه وي او چې اعتراضونه پینې کې نو سړې ودې شي فرات تخشه او مخ شوني او علم ابن قیم رحم الله فرمي کپچا اعتراض نه کې فعل منه مداہن د حق نه وکړي څيثان سوری مه الله ذکر کوي وی کوي چا حق پرستی او باطل پرستی معلومه یو کلی ته جلار چې تو معلومه چي د عالم حق وی یعنی دی ویلي نو کلی دخل کنه تفوس تا که خلکو د تخوی نو پوهی شان چې د حق ملي بیان کړي که خلکو بدوی نو پوهی شه د حق بیان کړي تم ملاجه حق می بیان کړي نو قال کوی رته څه چې په بدو کې کار نه لري نو خو بدو کار نه لري دا څه ملاقونه شي د خلکو د فرق کې خو په خلکو توخي ودې وجنه خلق څوک وي په لامل باندې موسکی دومره تقوادار او پرزګار تړې وي او که څوک غلط کارونه کوي دیوی نه دې ته مخ او مخ کې روان شنداس نو کې ده حق لري بیان کړو ورناره وي الحق مر ولو كانت ذرا د حق وینات رخوي اگر کا ملغلی ری وي چا ته ملغلی ری وي خو چې حق وینو خامہ قت تاریخ پليږي انبياله السلام حق ویلو باندې بدل د سکه انصوري ک خلقو د تبدلي وي پوځه دې سړي حق بیان کړی دي او که خلکو دې تخویل نو پوځه چې دې سړي حق نه دی بیان کړی دی وځينا اويس پرې نه رہی مه الله په بارکه راځي اکثر وشادو کې ناز خو چاته نه تفوس کو چې ټول نیوز کې شاړو دې کې ناز سي اويس کو رہی مه الله ورته انل امر بالمعروف ونهی عن چا د پاره دوست نپریدي حقیقت کې چې کوم انسان امر نحیان المنکر کنو دوستان بڑیر کم وی دوستان مخالطین مبیز جاتوی او چی حق نبایی نیباید حرس اکمل کری بی محاکتان چینات کونکی دینا دی دی دی دی اعتراضونم یریگی وقشونی او یریگی زمانا ولی اوتی من نیمتی علیکم ولی اوتی مودی دا پارا چی پورا کما نیمتی نیمت پل علیکم پتا بانتا سبان دی خورتی بوی اتمام النیمتی الهدایتو الالقبل پوره می ته نعمت پتاوسمان تاسو نه سي قبلا تر پوری زمانی کورو خدلهم کتاب تاسو شو شک په کې پات نه ش ولعلكم تهتدون او دغه په اړه چې تاسو لار بیا مې وليوسما نعمت پارا دغه په چې په نعمت پتاوسماني پوره کم ولعلكم تهتدون هدايتن دغه په اړه بیان وکړ چې تاسو لار ده مې غلار کمار صلی الله علیکم رسوله ہدایت واسه څنګه معلومیږي په پریجار الله او په کتاب الله باندې پریجار الله ټول نه به ترين سره نبي عليه السلام کتاب الله ټول نه به ترين کتاب د نبي عليه السلام او کمار صلی الله علیکم رسوله دا کوچلي ګرمه په تاسو کې پیغمبر کمار صلی الله ولیو تیمه نعمتي پل نعمت می درباندی پورا که در نعمت اتمام دا چه پیغمبر و کتاب می در ترو یا تحت دون لا در تخیمه لار خودالداغی در پارا کتاب می در ترو لیگه و پیغمبر می در ترو لیگه رسولم من کم پیغمبر استاسو د جنسنا یت لوالی کم آیاتنا چلو لی پتاسو باندی آیاتنا آیاتو نظرمونگا آیاتنا اللہ رب العزت ددی نصفت زان تکیج الله رب عزت خو یې کی आवाज اجازه دی اوس څنګه د جمی نسبت ځان تکي دا غي یو جواب خدای چې د جمی نسبت تړې ځان تکولې شدا جائزي ام انسانانو د لپاره جائزي نو الله رب عزت د لپاره به څنګه جائز وي د تر سوراشی سوره د نمل کې سليمان عليه السلام فرموي علمنا من طيق الطير علمنا خوف هرکیش مونتا من طيق الطيري دا خبرو دا مرغان او مرغان په خبرو غو صرف سليمان عليه السلام پهید او علمنا سيغه دا جميزي كر كړي دا چې باندې استعمالول شي والله رب رزق په داريجه او له او له الله رب رزق شي دویم اياتن الله رب رزق نسبت دان ته کوي الله رب رزق را لګيلي قران اون کې دي جبريل عليه السلام نبی علی السلام دغه بیان تعونکې د اشاره چې بیان تعونکې هر وی او چې کله قرآنی شریف بیانین او وایې چې دا بیان د الله رب العزت دی چې الله رب العزت را لګې دي دی وځنه رسو براشی نه استعمال سي الله نبی علی السلام دغه فرمي فای وقرانہ فتبی قرانہ اي نبی علی السلام کله چې مونږ تابانه قرآنی شریف و لسل کو مفت تبی قرانا دا قرآن تا تابې داري کوان ولا پخپل اورته نه ویلو جبرائیل السلام وویل د جبريل عليه السلام هغه ووي چې د الله وینو زګه کتاب د الله وو دي دنیا کے عام اوسه هر څو وې او آیاتونه د الله وې په دې به تو اوري چې دا د الله آیاتونه دي باس کله دا خبره کی چې کله خبره کیږي نو خبره ته اون قتل په کار بلکې دې تو وګوري چې خبره ده چا کی او په دې به عمل نيوي خبره چې الله رب العزت د کتاب خبر کی دین ابو چې ته سوق وي وویل دې بیان دې ټینګ چا درس په ریزورته کې او چې دې درس کې زګه ورته نه کیني دا خبري ت بیاغوروری نه خبره د چا کې خبره خو در اللهده ک تا ک وران دویم ز ک کوم پا تاسولار تصکییت ستاسو و مکون کتاب اول حکمت دا او خدن ک تاستاده کتاب د حکمت ترته وز ک کو مخکې زیکررک او مخک سوونت سحت کې ز ک کوبوس س ذ اصل خبره دا ده حغ ک نساب ذ کو او اول نصاب ک دا خبروي چې سړی هزدهقی، او دا غی نروس په عمل کې د ځکه به ارزږي اصل مقصودی چې کرے انسان ازدګي د نیت به ترس کوي مخکنه باندې نیت ساده جز په اړ باندي خپل اصلاح کوم ويعلمکم الکتاب والحکمت او خوده نه کې تاسو سره کتاب او حکمت د قران او د سنت تاسو سره خوده نه کې ويعلمکم لم تکونو تعلمون ويعلمکم ایخیت تاسو معلم تقون تعالمون حاجه نو تاسو په ها او قران شریف واکید از کتاب دې هر جلبانی سړې وی سړې ته پکې دوم را خبری معلومی معلومه کیږي چې مخ کې ده سل دل ویری او چې به وی دې ته نو نو خبره پکې را معلوميږي فذکرونی اذکرکم ما لران مالرا اذکرکم یاد وکم څه تاسو لرا او اشکرولی شکریا ده کی زما والا ستکورون او ناشکری مګه وی زما فذکرونی اذکرکم سو مطلبون دی تفسیر کبیر که امام رازی رحمه الله او نورو علامو زکر کردی یو فذکرونی بی طاعتی اذکرکم بی المغفرتی تاسو ما لرعیات که پا تابداری باندی اذکرکم بی تاسو لرعیات کم پا مغفرت باندی تاسو زمان تابداری کهوی زب تاسو گناه نمعفکوم دویم مانا بازو نماکی فضو قرونی بشکری ازو قرون کم بین نیامی تاسو ما لر یاد کی پشکر سران زبا تاسو یاد کمپنی متونو سران تاسو زما شکر دا کوی لین شکر تم لازی دن نکوم تاسو زما شکر دا کوی زبا درباندی نمتون زیادم دره مانا فضو قرونی فی الدنیا ازو فی الاخران تاسو ما پا دنیا کی یاد کی نزبه تاسو لراه پا آخرت کیاد کما سلوره ما معنى فذكرونی عبادتی اذكركم بن نجات من العذاب تاسو ما یاد که پا عبادت سن تاسو زماع عبادت و بندگی کوئ اذكركم بن نجات من العذاب یاد بكم زد تاسو لراه پا نجات پا خلاصی عذاب نا تاسو زد عذاب نا خلاص کم پینزه ما معنى فذکرونی بالاخلاصی اذکرکم بالرحمت المخصوصتی تاسو مافه اخلاص دریاکی وزبتا تاسو په خاص رحمت او په خاص مه ربانی سریاده کی یاد کم شپږم معنی فذکرونی بالتذلل اذکرکم بالاعزازی فذکرونی تاسو ما لے یاد کی بتذلل په اذکرکم بالاعزاز تاس وځ په عزت مندي سره یاد کما دنیا کيم څوم رضاعت اچيو کاند زب تاسو دم رضاعت په عزت سره یادو ما اوه معنا فذكروني في ملئ الناس اذكرکم في ملئ الملائکه فذكروني تاس ما یاد کی په ملئ الناس د خلق او کی اذكرکم في ملئ الملائکه ذبتاسو د فرشتو په جمعہ د فرشتو په میندې سو ټولی کی یاد کما درس وته د ریس نو خلکو په مخ کې د الله رب رضات ذکر کی یادول کی تعلیم دا ټول د ذکر اغاسباب دي نوعي دي نو, نو الله رب رضات دې میندې ذکر د فرشتو په مخ کې کوي تاسو ما د خلکو په مېز کې یاد کئ ذبتاسو لراه د فرشتو په مخ کې یاد مانا فذکرونی فی اليسر ازکرکم فی العسر تاسو مال را پای آسان تی حالت کې د خوشحالی په حالت کې یاد کی ازکرکم فی العسر زب تاسو په شخصی کې یاد کما خوشحالی در باندې راغله در باندې راغې ذکر د الله شکریا ادا ک الله بغم و مصیبت کې تایا کی مصیبت او غم را تسبق کی نه ما معنی فذکرونی فی راحته ازو کرو کم فی المصیبتی تازمہ پراحت کی یاد کی صحت کی یاد کی زبتازو لراب مصیبتو بیماری کی وم یاد کما او حقیقت دے عدیس کرادی کرج انسان عبادت کی دے صحت پا حالت کی دے چی بیمارمشی اللہ رب رضیت فرمی ان دیم راجر ورلولی کی جس دم را دے صحت پا وقت کی عبادت کولو لسم امانا فَذْكُرُونِي فِي الْحَيَاةِ أَذْكُرْكُمْ فِي حال الْمَوْتِ تاسو ما را په جون کې یاد کی او تاسو د مرګ په حالت کې یاد کوم ځکه کنه حالت کې وازه تاسو لريات کما او ځر کدن ها او سختيانه بدرته افسانیکم یو لسمه مانه تاسو ګروني تاسو ما را په دعاګانو سره یاد ساتي زه تاسو یادو ما قبول قبولتيار سره تاسو څو د واګانې کوي مان او ختی کوي زبۃ تاسو د واګانې قبلونه وجيبو دعوت دای زادانه دولتمه معنا فذکرونی بمجاهدتی اذکورکم بهدايتي تاسو مال ریاست کې بمجاهد او په کوشش سره زمما په دین کې تاسو لا کوشش کوشش کوي علمي زکولو کې تاسو کوشش کوي د الله ذکر کوي الله نن د نو اذکرکم بهدايتي زبتا سولرا په هدايت تریاک تم زبد علم ها غلارتا وسوخیم لار بدتر وخانا کم څنګه چې سورین کبوت کراذیونه تریاک کی ولذین جاهدوا فینا لناذینهم سبلنا ها خلک زموږ دین کی کوشش کی موه تقبل لار سمو سورین کبوتونه تریاک دین لطاس مال ریات کی به مجاهدهتی اذکرکم بهدايتي دال سمو معنا فَذَكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرْكُمْ بِمَوْنَتِي تَأْسُ مَا لَرَيَات کې ځما پتا بيداري سره ځب تاسو لړيات کوم په امداد سره تاسو زمما تابداري کوي ځب تاسو امدادونه کوما په یبه کې په هر حال کې صلی الله عليه وسلم معنا فَذَكُرُونِي بِطَاعَتِي مَا لَرَا پتا بيداري سريات کې ځب تاسو لړاپ مهرباني سريات ذین الذلسمه مانا فذکرونی فی جمع الناس تاسو مال ریا کید خلکو پمیس کید خلکو پټولو کی دنیا کی ازو کو رکم به سحرا زب تاسو لراف زنګلونو سحرا غانو یاواز یونو کی یاد کما دنیا کی خلکو کی اوزی مایا دوا کلزان لشی زنګل کی شی د شپې आवाज یی سحرا سوک شای توتلی سوق بنگر سره نیمیزه بتا یادو ما ز امداد کومه واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لي او شكر الله في زمان ولا تكفرون او زمان او شكر مكوي وآخر دعوانا انيشو